розділ 26, де оповідається про дальші витворки закоханого Дон Кіхота в горах Моренських. Повертаючись до того, що робив рицар сумного образу, відколи зостався сам один, історія каже ось що. Наскакавшись і наперекидавшись до схочу, голий від пояса до п'ят Дон Кіхот – Побачив, що Санчо вже поїхав, не бажаючи дивитись на дальші його вибрики, і виліз на самий верх високої скелі. Та й почав думати гадати про одну річ, яку вже не раз собі обмірковував, та й досі не зміг її так чи так вирішити. Чи наслідувати йому Роланда з його бунтовливим божевіллям, а чи Амадіса з його тихою меланхолією. Усі вважають? казав він собі в думці, що з Роланда був славний і хоробрий рицар. Та воно й не дивина, адже він був заворожений, і ніхто не міг його вбити, хіба що загнавши в п'яту циганську голку. А боти він носив на сімох залізних підметках. Щоправда, ті хитрощі його не порятували, коли Бернардо дель Карпіо піймав його в ронцевалі і задушив у своїх обіймах. Та буде вже про його одвагу. Згадаймо краще, як і чого він став несамовитий. Безперечно, він знавіснів тоді, як знайшов сліди коло джерела, і як пастух сказав йому, що Анжеліка двічі або й тричі спала в пообідню годину з кучерявим мавріком Медором, грамантовим Джурою. А він і повірив усьому. Гадав, що кохана окрила його такою неславою ганьбою, певно, що було чого божеволіти». А як же мені в його сліди ступити, коли не маю такої причини? Адже я ладен забожитися, що моя Дульсінея Тобойська жодного мавра з роду віч не бачила, не знає, які вони й на масть, що вона й досі така невинна, якою її мати вродила. І то була б уже їй од мене зневага, якби подумавши на неї щось негарне, я почав шаліти взором несамовитого Роланда». Знов же Амадіс Гальський, як мені відомо, з розуму не спадав і жодних хемород не строїв, а залучив собі превеликої слави як найпалкиший закоханець. Бо коли сеньора Оріана, як повідає історія, згордувала ним і веліла на очі їй не навертатись, поки сама не скаже, то він подався разом із пустельником одним на бідну скелю, де розливався буйними сльозами і ревно молився Богові, аж поки в хвилю найглибшої його розпуки і відчаю небо не змилосерднилось над ним то з якої ж речі я маю роздягатись отут догола, ні вичити дерева, що ніякого мені зла не заподіяли, каламутити прозорі струмочки, що може напоїть мене в пригоді чистою своєю водою. Хай же вічно буде славна пам'ять прама Діса, хай наслідує його поспромозі своїй Дон Кіхот з Ламанчі, про якого, може, скажуть колись так, як говорили про когось іншого – Великих діл він не звершив, але до них жагуче рвався. І хоча Дульсінея Тобоська не згордувала мною і не знехтувала, то байдуже, досить, що я з нею в розлуці. Ну, мож, братися до діла. Встаньте в моїй пам'яті, славні чини Амадісові, і нагадайте, що маю почати, щоб гідно вас наслідувати. А втім, я згадав уже, що він передо всім молився Богу та приручав себе його опіці. Так же зроблю і я. За чотки при молитвах правили йому жолуді Коркового дуба, він назбирав їх котрі більші, і не зав десяток до десятка. Його трохи збентежило, що поблизу ніде не було якогось відлюдника чи пустельника, що сповідав би його і подав йому розраду. Тож у перерві між молитвами він ходив сюди-туди по Луці і все вирізував на корі дерев та виводив на дрібному пісочку вірші, в яких виливав свою тугу та виславляв дольсінею. З усіх тих віршів на той час, коли рицаря знайшли, збереглись цілком і були відчитані лише ось які. «Дерева, кущі і квіти, небо чисте і ясне». Гори зеленню повиті, ви послухайте мене. Вчуйте спів мій сумовитий, пісня сповнена гіркот. Засмучу і вас я нею, де ж причина всіх скорбот? Тут ридає Дон Кіхот, що кохає Дульсінею і Стобоса. Тут, далеко від сеньори, у колючих чагарях, вірний рицар серцем хворий виливає у сльозах, Свої муки, своє горе, Не вкусивши на солод І терзаючись душею, Наче повінь буйних вод Тут ридає Дон Кіхот, Що кохає Дульсінею І Стобоса. Повен мужності й одваги, В мандрах він пригод шукав, Не вгасивши палу з праги. Замість слави він дізнав, не бувалої зневаги. Відшмагав його ерот хворостиною своєю і поранений стокрот. Тут ридає Дон Кіхот, що кохає Дульсінею і Стобоса. Ті, що відшукали згодом цього вірша, дуже зміялися з додатку до імені Дульсінеї і казали, що то, певно, Дон Кіхот гадав, ніби без тих слів і стобоса, його поетичний плач буде незрозумілий. Як признався потім сам рицар, так воно справді й було. Він понаписував іще багато всякої всячини, та, як ми вже сказали попереду, в цілості доховались і були відчитані лише ці три куплети» отак віршуючи та зітхаючи, взиваючи фавнів та силванів, околишніх дібров, на яд та журливу і плачливу німфу луну, щоб вони вислухали його, потішили та одгукнулись до нього – Отак От і пробавляв час наш гідальго. А ще ходив, шукав зілля якогось їстівного, аби було чим заживитись, поки Санчо повернеться. Аби Джура був забарився не на три дні, а на три тижні, то рицар сумного образу, напевне, так би на виду був змінився, що рідна мама його не впізнала б. Нехай же він собі тут віршує та зітхає, а ми тим часом погляньмо, як Санчо Панца путь свою посельську верстає. Вибрався він ото набитий шлях і давай правитись на тобосу. Аж на другий день приїхав він перед корчму, де його колись так ловко на ковдрі гойдали. Скоро вздрів її, зараз йому здалось, ніби він і знову по повітрі літає». Через те й не хотів він до корчми завертати, хоч прибув туди саме під обіди і залюбки попоїв би чогось гаряченького, сидівши стільки днів на самій сухіврі. Ця потреба примусила його під'їхати до корчми ближче. Хоч він іще довго вагався, чи йому заходити туди, чи ні. В ту хвилину з двору вийшло двоє чоловіків і зразу його впізнали. «Послухайте, пане ліценціате!» – обізвався один до другого чи то часом не Санчо Панца верхи на коні. Той самий, що, як казала клюшниця нашого шукача пригод, повіявся кудись із своїм паном, ставши до нього заджуру. Він і є, відповів ліценціат, та й кінь під ним не чий, як Дон Кіхотів. Впізнали ж вони його й через те, що все були його односельці, той самий священник і той самий целюрник, що то оглядали колись Дон Кіхотову книгозбірню і творили над нею суд інквізиційний. Побачивши тепер Санча Панса, верхи на Росинантові і бажаючи розпитати дещо про Дон Кіхота, вони підійшли до нього ближче. І тут священник, озвавши його на ім'я, спитав. «Друже, Санчо, а де твій пан?» Санчо-панца теж упізнав їх одразу та поклав собі потаїти одних, де і в якому стані його пан перебуває. і сказав лише, що пан його робить в одному місці якусь вельми важливу справу, а де яку, того він, Санчо, зроду не виявить, хоч би йому і очі злоба виймали. «Е, ні, Санчо», – втрутився в розмову целюрник, – «як ти нам не скажеш, де він єсть, то ми подумаємо, та й тепер уже нам так здається» що ти його десь убив і пограбував, адже ти їдеш на його коні. Ану подавай нам сюди, господаря, цієї шкапи, бо буде тобі лихо». «А ви не нахваляйтесь», – огризнувся Санчо. «Не такий я чоловік, щоб людей грабувати і вбивати. Нехай їх б'є лиха доля чи хоч і божа сила. Пан це тепер от собі любенько покуту гень там, у горах». Та й випалив їм одним духом геть чисто все, «Де і як він свого пана зоставив, які їм були пригоди і якого він листа везе сеньорі Дульсінеї Тобоській, тобто донці Лоренца Корочка, що в неї пан закохався, як чорт у суху вербу». Священник і целюрник із дива не виходили, слухаючи Санчові оповіді. Хоч і знали вони, що Дон Кіхот розумом схибнувся, що такий блуд на нього напав, та мусили знову й знову на його вчинки чудувати». Вони попрохали Санчо показати їм листа, що він віз до сеньори Дульсінеї Тобоської. Той сказав, що лист записаний у пропам'ятній книжечці, і що пан велів дати його переписати у першому селі, через яке їхатиме. Та священник наполягав, хай усе-таки їм те послання покаже, а він його, мовляв, сам начисто перепише. Санчо Панса поліз по ту книжечку за пазуху та так і не знайшов її. І шкода була того шукання, бо записник лишився в донкіхота, він просто забув передати його Санчові, а той йому не нагадав. Як побачив Санчо, що книжечки там немає, враз аж увесь по полотнів, лап туди, лап сюди, таки нема. Як не вчепиться ж він тоді сам собі в бороду, як не почне її теребити, тільки пелихи летять, ще й кулаком разів із шість по виду себе вгатив, аж паюха з носа потекла. Тоді священник стерюльником спитали, що йому сталося і чогося він так сам себе мордує». «Як же мені не мордуватись!» – отказав Санчо. «Коли в одну мить аж три осли в мене пропало, як три ясні соколи, отак тьху і нема!» «Як же це могло трапитись?» – спитав цирюльник. «А так!» От Санчо, що загубив як книжечку про пам'ятну, де був лист до дульсі і цидулька од мого пана до панночки небоги, де він велить їй за підписом своїм видати мені трьох ослят із тих чотирьох чи п'ятьох, що в нього у стайні стоять та й розповів їм, як у нього сірий пропав. Священник почав потішати його, що як знайдуть вони пана, то й напише йому другого квитка вже на порядному папері, як заведено, бо по закону документи, написані в записничку, все одно неважні і неправосильні. Санчо тому дуже зрадів і сказав, що коли так, то лихо його бери того листа до Дульсінеї, адже він його на пам'ять витвердив і може де завгодно й кому завгодно проказати то прокажи його нам, Санчо, – сказав целюрник, – а ми його вже на папір положимо. Почав Санчо листа пригадувати. Чухає потилицю, з ноги на ногу переступає, пучки собі гризе, очі то в землю встромить, то знов до неба зведе, а священники з целюрником стоять та ждуть, що ж він їм скаже. По довгій хвилі Санчо обізвався нарешті. «Бігме, паноченку, якась нечиста сила забила мені памороки». Що й не пригадаю того листа, от тільки крутиться на думці, що так він починався. «Доставальна, – пише, і мужоглядна сеньоро». Та не так, – поправив його целюрник. Певне, що там стояло достохвальна і владна сеньоро або що? «О-о», – підтвердив Санчо, а далі проказав. «Як пак...» воно було, дай Боже пам'яті. Ага, далі, значиться, пише, що зранений і зболений, і сну позбавлений, цілує нібито ручки невдячній уродниці чи угодниці, що зичить її, вважаєте, чи то здоровля, чи то хороби якоїсь, і ще різні такі різнощі, а на припослідок прописує «Твій, каже, до самого гробу лицар, каже, сумного образу». Обидва слухачі вподобали вельми сей переказ і похваляли Санчо за його добру пам'ять та просили ще кілька разів листа переповісти, щоб вони могли його до ладу затямити й записати. Санчо прослебізував те послання ще тричі і щоразу огородив усе новій новій нісенітниці. Тоді розповів їм про всякі панові пригоди, Промовчавши, одначе, про те, як його самого в оцій корчмі гойдали, що він тепер і вступити в неї не наважувався. А ще сказав, що скоро пан дістане добру вістку от сеньори Дульсінеї Тобоської, то не забариться стати імператором або там яким монархою. Про це вже вони вдвох домовились. І то для нього не яка труднація, бо вдачу має завзяту і правицю потужну. Як же це справдиться, то пан одружить його, Санча, на той час уже з Реліновою своєї імператриці, що дістане в спадок прибагаті володіння і то на суходолі, бо в тих островах та островенятах Санчо вже зневірився. Санчо говорив то все так поважно, всякаючи час от часу носа, і з такою певністю, що слухачі його мусили знов подивляти Дон Кіхотове навальне божевілля, що й сей бідний розум за собою порвало, та вони не завдавали собі клопоту розсіяти той туман, що окривав йому голову. Нехай багатіє дурень думкою, а їм з тих балачок не мала на серці утіха. Сказали йому тільки, хай молить Бога за здоров'я свого пана, бо то річ цілком можлива і наміть майже певна, що він стане, як каже, імператором або вийде, принаймні, на архієпископа чи ще якого високого чину доскочить. На те Санчо відповів їм, «Панове добродійство!» «А що, як справді, фортуна так поверне, що панові забандюриться не в імператори піти, а в архієпископи? Скажіть мені, спасибі вам, чим дарують мандрування архієпископи джур своїх?» «Звичайно, вони дарують їм якусь парафію на хліб духовний», – відповів священник. «Або хоч паламарство, бо й за ту службу добрі гроші йдуть, ще й хавтуру всяких багато» то для сього ж треба, – заперечив Санчо, – щоб той Джура безженним був і міг щось при службі Божій помагати. А я, бідна моя головонька, жонатий, а до того ще й не писемний, ні аз, ні буки не втну. Що ж тепер буде, як пан буває в архієпископи пошиється, а не в імператорі, як у мандрованих лицарів спершу заведено? «Не турбуйся, друже Санчо», – заспокоїв його целюрник. «Ми твого пана попросимо, розрадимо його, скажемо, що й сумління йому велить стати раніше імператором, ніж архієпископом. Та воно й легше буде, бо він більше хоробрий, аніж у письмі вчений». «Та й мені воно так здається», – зауважив Санчо. «Проте мушу сказати, що пан мій на все здалий». «Та я вже благатиму Господа Милосердного, аби він пана мого на таку посадив посаду, щоб і йому самому краще, і мені більша нагорода була». «Ти говориш, як дзвони – сказав священник, – і вчиниш, як щирий християнин. Тепер же нам треба щось придумати, щоб твого пана від тієї непотрібної покути отзволити, що він, як ти кажеш, справляє». То ходім, може, поміркуємо, як все зробити, та й підобідаємо зараз усій корчмі, бо воно вже ніби й пора». Санчо одрік, що нехай йдуть самі, а він їх тут почекає. Згодом він, мовляв, розкаже їм, чом він не пішов і чом йому не можна до корчми заходити. І ще попросив винести йому чогось гарячого, а Росинантові оброку. От вони й пішли, а Санчо зостався. Через деякий час целюрник приніс йому попоїсти. А священник із целюрником довго ще обговорювали, як би їм зробити те, що задумали. Врешті священник добрав, здається, способу, як можна підійти до Дон Кіхота, і виклав целюрниккові свій план. План же був ось який. Священник мав перебратись за подорожню панянку, а целюрник ніби за її джуру. Тоді вони вдадуться разом до Дон Кіхота, і та, нібито покривджена панянка, попросить у нього одної ласки, якої той, будучи правдивим мандрованим рицарем, не зможе їй відмовити. А ласки вони попросять у нього ось якої. Дон Кіхот має поїхати з нею, куди вона скаже, і помститися за наругу, яку вчинив їй певний недобрий кавальєро. Притому попросить у нього, щоб не вимагав однеї відслонювати запинала і ні про що її не розпитував, поки той помсти не доконає. Священник сподівався, що Дон Кіхот без жодного сумніву на те прохання здасться і вони виманять його з тої пущі та припровадять до свого села, де вже будуть шукати якоїсь ради на те його незвичайне божевілля. Розділ 27 про те, як Парох із Целюрником довели свій намір до діла, а також про інші події, що варто їх усі великі історії. Парохів задум сподобався Целюрникуві непомалу, і вони вдвох зараз вже взялися до діла – Давши на заставу нову священницьку реверенду, вони добули в корчмарихи спідницю і очіпок із наміткою, а целюрник зладив собі довгу бороду з волячого хвоста, чи то полової, чи то рудої масті, в якого корчмар було гребінці стромляв. Корчмариха спитала, навіщо їм уся та примусія здалася – і Парох розповів їй небагатьма словами про Дон Кіхотове божевілля та про той перевдяг, з допомогою якого вони надумали виманити рицаря з його гірської краївки. Господар з господиною без труда здогадались, що мова мовиться про недавнього їхнього постояльця, що то бальзам у них готував, і що його джуру на ковдрі підкидали. Та й розповіли Парохові всю ту пригоду, не поминувши й того, що намагався потаїти від них Санчо. Тоді господиня вирядила пароха так, що аж. Одягла на нього спідницю сукняну з чорними оксамитними лиштвами у п'ять завширшки, добряче вже обтріпаними, та зелену оксамитну шкорсетку з білою атласною лямівкою. Все тешилося і носилося, мабуть, іще за короля вамби. В очипок парох не хотів прибиратись, узяв натомість стебновану полотняну шапочку, що на ніч собі одягав. Чоло перев'язав чорною тавтяною тасьмою, а вид увесь аж до самої бороди чорним запиналом запнув. Зверху насунув капелюха, такого креслатого, що й за парасоля міг би правити. І, нахопивши на плечі керейку, сів на мула по-жіноцьки, а на другу от, зліз целюрник здовгою аж до пояса бородою, чи то рудою, чи то сивою, сказано, з переполосаного волячого хвоста – вони попрощались з усіма, в тому числі з поштивою Маріторною, котра хоч мала себе за недостойну, обіцяла молити Бога, поки її чоток стане, аби він погодив їм у такому нелегкому і справді спасенному ділі. Та ледве виїхали вони з корчми, як Парухові спало раптом на думку, що не честь і не подоба духовній особі отак на жінку строїтись, як він оце щойно зробив, хоч би і для такої важливої справи. Він сказав Целюрникові, що краще їм помінятися оборами. Майстер Ніколас хай представляється скривженою панянкою, а він ніби їй заслугу буде. То все-таки гідності священичі менша ураза. Якщо ж Целюрник на те не пристане, то він далі не поїде, кат його бери того Дон Кіхота. Тим часом над'їхав Санчо. Побачивши їх у такому перевдязі, він не міг стримати сміху. Целюрник згодився на все, що пропонував Парох. І той став навчати його, раз уже вони помінялись ролями, що має робити і говорити, аби зацікавити Дон Кіхота і примусити його поїхати з ними, покинувши ті нетрі, що рицар улюбив собі для мирної своєї покути. Целюрник отказав, що він і без тої науки зробить усе, як треба. Він не хотів перевбиратись, поки не доїдуть до того врочища, де обертався Дон Кіхот. Тим згорнув на якийсь час жіноче вбрання, а парох почепив собі бороду, і всі рушили далі. Перед вів Санчо, який оповідав їм по дорозі про зустрічі з шаленцем, якого здибали вони в горах. Однак змовчав про знахідку, про той баул і що в ньому містилось, хоч був бачити дурнуватий, а на гроші такий жадібний. На другий день доїхали вони до того місця, де Санчо розкидав віття, щоб по тій прикметі знайти пробуток свого пана. Впізнавши місце, він сказав їм, що тут уже близько, тож нехай перевдягаються, як це справді потрібно для панового порятунку. Бо Парух із Целюрником ще вчора йому пояснили, чого вони до Дон Кіхота в такому перевдязі збираються. Тільки так, мовляв, можна його з тої халепи витягти, в яку він самохідь ускочив. Крім того, вони попросили Санча не виявляти Дон Кіхотові, хто вони такі, і не показувати, що він їх знає. Як же пан спитає в нього, а він не може не спитати, чи він передав листа дольсінеї, то хай скаже, що передав, і що вона, не вміючи читати і писати, дала усну відповідь, наказуючи рицарєві під загрозою неласки своєї негайно їхати до неї в якійсь пильній справі. Цими хитрощами та вигадками про скривджену панянку вони мали майже певну надію справити його на добру путь. І він незабаром матиме змогу доп'яти, якщо не імператорського, то принаймні королівського престолу. А щоб він подався на архієпископа, того, мовляв, не треба боятися». Санчо вислухав усе пильно, затямив що і як і подякував їм за те, що намовлятимуть пана іти на імператора, а не на архієпископа, бо був переконаний, що імператор щедріше може джуру свого нагородити, аніж будь-який мандрований архієпископ. А потім сказав ще їм, що спершу він один поїде до Дон Кіхота і перекаже йому відповідь його сеньори. Може, цього самого буде досить, щоб його з тих нетрів виманити, і справа обійдеться без зайвого клопоту. Парух і Целюрник пристали на його думку і вирішили почекати, поки він не вернеться з певною звісткою про пана. Санчо поїхав далі, у гірські нетрища, а вони зостались в ущелині, де поміж без й тінявих дерев дзюркотів тихою течією маленький струмочок. Стояв гарячий серпневий день. У тих краях це пора найдужчого літнього палу. Звернуло саме на третю годину, і вони вирішили ждати на Санчове повернення всі любі містині. Сіли собі в холодочку, спочивають. Аж чують, співає ніби хтось милим та приємним голосом, без ніякої пригравки. Все здивувало їх непомалу, де б у такому дикому місці взятися такому доброму співакові. Воно ж то кажуть іноді, що по лісах та полях блукають на диву співучі пастухи. Але все більше схоже на поетичний вимисел, аніж на щиру правду. Ще більше здивувались вони, як слова тієї пісні розчули – не пастуша була то співанка, а вірші, складені, напевно, людиною освіченою і значного роду. Ось що в тій пісні співалось. Що нищить всі життєві блага – зневага. Що збільшує чуттів непевність – ревність. Що серцю туга і розпука – розлука. Отак мене терзає мука, печуть огнем жалі палкиї бо убивають всі надії, зневага, ревність і розлука. Хто породив мої страждання? Кохання. Хто повелів, щоб жив я в горі Зорі. Хто завдає тяжкого болю? Недоля. Отак томлюсь в земній юдолі, клену життя своє стражденне, бо об'єднались проти мене кохання, зорі і недоля». Яка мене врятує сила? Могила. Яка лишилася розрада? Зрада. Яке по ній чека похмілля? Божевілля. Отож даремні всі зусилля, безплідні всі рятунку спроби, бо гірші від хвороби. Могила, зрада й божевілля». Година дня, пора року, безлюдна містина, голос співака і його майстерність – все це сповнило подивом і захватом душі обох слухачів. Вони ніби завмерли, наслухаючи, що буде далі. Але ж, не діждавши продовження пісні, поклали рушити на розшуки того ніжноголосного співака. Та тільки вони стали на рівні, як і знов прикипіли на місці, бо тої ж самої миті чарівний голос завів співати ось якого сонета. Священна дружбо, на легкім крилі полинула ти вемпірей щасливий, де чути лише блаженних світлі співи, лише образ твій зостався на землі, показуєш ти звідти мову млі, повитий у серпанок мир правдивий, де мріються часом благі пориви, у вчинки виливаючися злі. Зійди з небес, чи закажи віднині, Ходить у мані у твої модінні, І сіяти незгоду між людьми, Бо доведуть ті брехні та облуди, Що світ увесь кипіть війною буде, І стане царством хаосу і тьми. Спів завершився глибоким зітханням. Наші слухачі знов наставили вуха, Чи не заспіває той невидимий співак іще якої, але почувши, що пісня перейшла в ридання і жалібні зойки, вирішили дізнатись, Що то за журливець такий, що голос у нього такий розкішний, а стогони такі болючі? Ледве завернули за скелю, як побачили юнака, що навроду і на поставу кап у кап такий був, яким змальовував Санчо Панса шаленця Карденія, коли переповідав їм його історію. Побачивши людей, юнак не здивувався. Спустивши голову на груди, він стояв нерушиме, немов у глибокій задумі, і вдруге вже не підводив на них очей. Про речистий на слово пароху, пізнавши юнака по деяких прикметах і свідомий його лихої долі, підійшов до нього і не широкомовно, зате переконливо почав уговоряти, аби покинув те своє злиденне життя і не змарнував його з нічев'я, бо то було з усіх нещасть нещастя. Карденіо був на той час при зуповнім розумі вільний від нападу шаленства, що так часто його мордувало. Побачивши двох незнайомців, що вбранням своїм вельми від тих людей одрізнялись, котрі всі пустизні, часом траплялися, він трохи аж збентежився, особливо коли почув, що вони говорять про його справи як про щось добре відоме, це пізнати було із парахової промови, і з такими обернувся до них речами. Добре бачу, панове, хоч би хто ви були, що небо, піклуючись ненастанно про добрих, а не раз і про ледачих, посилає до мене, недостойного, усі відлюдні і від шляху відлеглі місця порадників і розрадників, котрі ясно і розумно зводять мені на очі, як безрозумно я тут живу, і намагаються наліпшу путь мене навернути. Та вони не можуть знати одної речі добре відомої мені. Вийшовши з цієї небезпеки, я неодмінно наразився б на іншу, ще грізнішу, і не розуміючи цього, вважають мене за чоловіка нетямущого, а може навіть і зовсім безумного. Та воно й не диво. Сам я відчуваю, що сила, з якою я уявляю свою нещасливу долю, діє на мене так гвалтовно і так згубно, що інколи огортає невідпорно всю мою істоту, і тоді я, мов каменію, стаю безчулим і безтямним. Про це я дізнаюся геть пізніше, коли люди розповідають і показують довідне, що я витворяв у тому страшному нападі». Що мені лишається робити? Як не жалкувати даремне, як не проклинати намарне злої моєї долі? Та ще хіба, виправдовуючи своє шаленство, розповідати охочим, звідки воно взялося? Може, розсудливі люди, пізнавши причину, не здивуються наслідкам? А хоч і не знайдуть для мене ліків, то принаймні не осудять мене. І гнів, викликаний моїми безумними вчинками, зміниться на спочуття до моїх страждань. Якщо ви, панове, прийшли сюди з тим самим наміром, з яким уже інші були приходили, то перше, ніж урозумляти мене мудрими своїми радами, послухайте з ласки вашої повісті про мої нещасні пригоди. Бо гадаю, що вислухавши її, ви вже не візьмете на себе марної праці втішати мене в невтішному горі». Обом подорожнім тільки цього й хотілося – почути з власних уст його, що спричинилось до тієї недуги. І вони попросили, щоб він розповів їм усе, обіцяючи не робити ніяких спроб лікувати його чи потішати, якщо тільки він сам того не заважадає. Тоді журливець почав оповідати їм свою історію майже тими самими словами і виразами, що й кілька днів тому, коли він розказував їй Донкіхотові та Козопасові – тільки тоді повість урвалась, як він згадав лікаря Елісабата, а наш Гідальго так ревно доказав рицарськості своєї. Тепер же, на щастя, сталося так, що на оповідача сказ не напав, і він зміг усе до кінця доказати. Отож, дійшовши до цидулки, яку Дон Фернандо знайшов у книзі про Амаді Карденьо сказав, що він її на пам'ять знає, Було ж у ній написано «Ось що». Люсинда до Карденія Щодень я відкриваю в вас прикмети, які змушують і зобов'язують мене поважати вас щораз більше. Коли вам любо, щоб я справдила те зобов'язання без ущерпку для вашої власної честі, ви можете легко того добитись. Панотец мій знає вас і щиро любить мене. Тож, не силуючи моєї волі, він радо учинить вашу, якщо ви й справді так мене шануєте, як ви запевняєте, і як я сама в добрій вірі гадаю. Та записка, провадив Карденю, спонукала мене, як я вже сказав, просити Люсіндиної руки, і вона ж піддала Фердінандові думку, що її авторка – одна з найрозумніших і найделікатніших жінок на світі». І вона ж, та записка, породила в нім бажання погубити мене перше, ніж я встигну здійснити своє. Я сказав йому, яку умову поставив мені Люсінден батько – він жадав, аби річ про сватання завів мій панотець, а я не смів його тим часом оте прохати, бо не був певен, чи він на те пристане. Не тому, щоб у нього були якісь сумніви щодо стану Люсінди, її доброзвичайності та вроди. Ні, така наречена могла зробити честь найшляхетнішій гешпанській фамілії. Але ж він мені сказав, щоб я не поспішав одружуватись, поки не з'ясується, які заміри має щодо мене дук Рікардо». Словом, я признався Дону Фердинандові, що не маю зваги заговорити про те з паноцем моїм, боячись цієї перешкоди і перечуваючи якісь інші, недовідомі. Чогось мені тоді вже здавалось, що мріям моїм не судилося здійснитись. На те Дон Фернандо відповів мені, що він сам удасться до мого паноця і намовить його переговорити з Люсіндиним батьком. «О, амбітний Маріо! О, жорстокий Катіліно!» «О безпутний Суло! О лукавий Ганелоне! О зрадливий Вельїдо! О мстивий Юліане! О сріблолюбний Юдо! О ти, лютий, підступний і облудний віроломцю! Чим не догодив тобі нещасливець, який так щиро сповірив тобі тайнощі й радощі свого серця? Чим я тебе образив чи зневажив, коли я тобі що лихе радив, коли хоч слово сказав, Яке б не на добро, а на шкоду тобі вийшло. Та на що я, сталанний нарікаю, на кого ремствую? Адже річ відома, коли нашлють на нас напасть зорі небесні, вона спадає на нашу голову з такою люттю і яростю, що ніяка сила на землі не може її спинити, ніякі старання людські не здоліють її одвернути». Хто міг би подумати, що Дон Фердинандо, іменитий кавальєро, обдарований світлим розумом, зобов'язаний мені не за одну службу, спроможний задовольнити схотінки своїй любовні, де тільки оком поведе, що він пожежає вкрасти в мене, як то кажуть, одним єдину ягничку, котра навіть не була ще моєю. Та облишимо сі даремні й непотрібні міркування і нав'яжемо знову порвану нитку жалісної моєї повісті. Отож, присутність моя заважала дону Фердинандові справдити свій лукавий і підступний задум. І він вирішив послати мене до свого старшого брата, нібито по гроші, щоб розплатитися за шестеро коней, котрих він сторгував навмисне, аби тільки випровадити мене. І свій злочинний намір безперешкодно до скутку довести. Того ж самого дня, коли він визвався з паноцем моїм переговорити, мусив я їхати по ті гроші. Чи міг я таке зрадництво передбачити? Чи міг я підозрювати про таке віроломство? Ясно, що ні. Задоволений з доброї купівлі, я не вагаючись захотився їхати до Дука хоч і зразу. Того ж вечора я побачився з Люсіндою, переказав їй, про що ми говорили з Доном Фернандом, і висловив певну надію, що небавом честі і добрі заміри наші дійдуть щасливого завершення». Люсінда, що так само, як і я, не прочувала зради, прохала мене, щоб я не дуже там барився, бо їй здавалось, що скоро мій пан отець з її батьком перемовиться, так усі бажання наші без жодного загаю і справдяться. Не знаю, що їй сталося, та ледве вона всі слова промовила, як на очах їй забриніли сльози, а в горлі, мов, що здавило, не змоглася більше на річ сердешна, хоч бачилось багато дечого хотіла мені сказати». Все мене дуже здивувало, бо раніше я за нею нічого такого не помічав. Як пощастить нам бувало з нею зустрітися, як прирозумію я з нею побачитись, то скільки було радості, скільки втіхи. Розмови нашої любові не задьмарювали ніколи ані сльози, ні зітхання, ні ревнущі, ні підозри, ні страх перед майбутнім. Я не здякувався долі, що маю таку кохану. Я захоплювався красою Люсінди, подивляв її розум і вдачу, вона ж навзаєм вихваляла в мені ті прикмети, що їй, як закохані, здавались гідними хвали. Потім ми говорили про те, про се, оповідали одне одному про сусід та знайомих, і сміливість моя не сягала далі того, що я майже силоміць брав її хорошу біленьку ручку і підносив її до уст, наскільки все дозволяли мені щасті, хоч і невисокі, грати в віконні, що нас розділяли. Але в ніч проти смутного дня мого від'їзду вона плакала, ридала, зітхала й пішла нарешті, а я, наляканий сими несподіваними й сумними для мене об'явами жалю її та журби, ще довго бентежився й тривожився душею, щоб не вдатися завчасо в тугу, я клавте все на карп великої її любові до мене та печалі, що закоханих завжди перед розлукою обіймає. Рушив я в дорогу сумний та невеселий. В душі мені роїлися якісь невиразні страхи та підозри, і вже сама тая невиразність провіщала недвозначно майбутнє горе моє і мою недолю. Я прибув, куди мене послано, і вручив листа братові Дона Фернанда. Добре мене там прийняли та хутко назад вирядили. На превелику мою досаду мав я чекати цілий тиждень, та ще й до того велено мені не даватися на очі дукові Рікарду, бо Дон Фернандо прохав брата переслати ті гроші потай батька. І все те було вигадкою невірного Дона Фернанда, бо у брата його безперечно знайшовся б гріш, і він міг би відпустити мене одразу». Не мило мені було те доручення і той розказ виконувати, не змога була стільки днів, не бачивши Люсінди витерпіти, особливо після такого смутного нашого розстання. Та я, корукодайний слуга, мусив я скоритись, хоч серце моє чуло, що за той послух я приплачуся своїм щастям. На четвертий день по моїм туди приїзді з'явився до мене посланець із листом. Ледве я на адресу глянув, зразу догадався, що то від Люсінди, її рука. Розпечатував я того листа з тривогою і трепетом, боячись, що скоїлось, мабуть, щось непевне, інакше не писала б до мене аж сюди, бо й дома була зрідко лише листом озивалась. Перше, ніж листа того читати, я спитав у посланця, хто йому вручив його і чи довго він сюди їхав. Він отказав, що йшов так, як під обіди вулицею нашого міста. А тут пані якась уродлива нагукала його з вікна і промовила швидко в сльозах на очах. «Що ви, братику, маєте християнську душу, то Богом милим благаю вас, негайно одвезіть і передайте цього листа в те місто і тому чоловікові, що в адресі вказане, і мусять бути там відомі». За все спасенне діло Господь вам на небі заплатить. Щоб же вам легше було справуватися, візьміть собі оцю хусточку. Це я сказавши, кинула мені з вікна хусточку, а в ній сто реалів зав'язано та персня золотого, щось у мене на пальці, і листа, що я вам оце подав». Не чекаючи на відповідь, вона зразу відійшла від вікна, а проте побачила, що я підняв листа і хусточку і показав їй на мигах, що все зроблю, чого вона просить. Діставши наперед таку щедру винагороду за моє посельство і дізнавшися з адреси, що листа треба доправити саме вам, «А вас я, пане, добре знаю. і, зворушений слізьми тої хорошої пані я вирішив, не покладаючись на жодних посередників, подати листа прямо в ваші руки, та й зверстав цю дорогу за 16 годин от тої хвилі, як отримав послання» а буде сюди од нашого міста, як самі здорові знаєте, вісімнадцять миль. Я жадібно ловив ухом кожне слово цього незвичайного і послужливого вістовця, а коліна мені так тремтіли, що я ледве міг устояти на ногах. Розкривши нарешті листа, я прочитав у ньому ось що. «Дон Фернандо обіцяв вам поговорити з вашим паноцем, щоб той до мого удався». Проте обернувте слово не на ваше благо, а на власну користь. Знайте, сеньоре, що він сам попросив моєї руки. І пан отець мій, знаджений перевагами, які сей жених нібито має над вами, з такою готовністю прийняв те освічення, що за два дні мають відбуватися наші заручини, І то тайно, без жодних гостей, свідками будуть лише небо та дехто з домівників. Що діється в мене в душі, можете собі уявити». Чи слід вам приїхати? Дивіться самі. Чи я вас люблю, чи ні? Покаже кінець цієї справи. Дай Боже, щоб цей лист дістався у ваші руки раніше, ніж мене зв'яжуть з тим, хто не дотримує слова і не додержує вірності. Такий був коротко зміст її послання, що присмусило мене рушити в дорогу негайно, не чекаючи ні на гроші, ні на яку відповідь. Ясно мені стало, що не про купівлю коней дбав Дон Фернандо, мене отсилаючи, а зовсім про іншу рудку. Гнів, що спалахнув у душі моїй проти Дона Фернанда, і страх загубити скарб, що вислужив я щирим коханням та багаторічною вірністю, додали мені крил. Другого дня я примчав до нашого міста в той самий час і годину, коли йшов зазвичай на побачення з Люсіндою. Приїхав я по Таймиру, Мула завів до того доброго чоловіка, що то листа мені передав, і доля, здавалось, мені сприяла. Я побачив Люсінду за гротованим вікном, свідком нашого милування. Люсінда одразу мене впізнала, а я її. Та що було по тому впізнанню? Чи є хто на світі, аби міг похвалитися, що зглибив до самого дна і збагнув до кінця хибку та мінливу вдачу дівочу? Певно, що на світі такого немає. Отож, побачила мене Люсінда та й каже, «Карденіо, на мені вінчальне вбрання. В світлиці чекають на мене підступний Дон Фернандо, корисливий пан мій і свідки» тільки ж будуть вони самовицями не заручен моїх, а смерті. Мужайся, мій коханий, постарайся бути присутнім на тих жертвоприносинах. Як слова мої не здоліють їм перешкодити, маю я при собі схованого кинжала, що й не таку інтригу може розладнати. Поклавши кінець моєму життю, хай покладе він початок твоїй певності, що я любила тебе і люблю». Хвилюючись, я відповів їй поспіхом, боявся, що й сього не встигну сказати. «Нехай твої вчинки, сеньоро моя, справдять твої слова. Якщо ти маєш при собі кинжала, щоб довести твою вірність, я маю шпагу, щоб нею тебе оборонити або самого себе вбити, коли доля буде нам супротивна». Не знаю, чи вчула вона мої слова, бо в ту саму хвилю покликано її, там, мовляв, уже жде на неї молодий. Тут запала ніч журби моєї, зайшло сонце моєї радості, померкло світло очей моїх і нетям огорнув мій розум. Не важився я в дім до неї вступити, не здолів з місця зрушити. Та, зміркувавши, що мені конче треба там бути, бо хто зна, що може статися, я перемігся і вийшов туди. Всі ходи й виходи знав я добре, а в домі стояв розгардіяш, хоч і нишком ніби все те діялось, та що ніхто мене й не помітив. Я прокрався до світлиці і, вигодивши хвильку, сховався в віконній ніші, обхиленій обстороньки лемами, В прозор між їх окрайцями міг я спостерігати, що в світлиці робиться, лишаючись сам невидимим. Де взяти слів, щоб розказати, як рвійно билось моє серце, коли я там стояв, які думки мене зносили, які гадки поривали. Було того думу, як на морі шуму, а якого, про що, годі вимовити, неможливо висловити. Нарешті до світлиці війшов молодий, у своєму звичайному одязі, без жодних окрас. Шафером при ньому був брат. У других і більше там нікого не було, опріч домової челяді. За якусь хвилю вказалася і Люсінда, що в супроводі матері своєї та двох покоївок вийшла з одежної кімнати. Убрана вона була пишно та розкішно, як то й личило вроді її та вельможності, з неперевершеною елегантністю і досконалим густом. Дивування й гнів не дали мені змоги розглянути докладно те вбрання, Пали мені в очі лиш кольори білий та шарлатний, та ще ряхтіння самоцвітів дорогих, що їй зачіскою сукню украшали, та все те меркло проти надзвичайної краси чудовного її золотавого волосся, що пересяювало блиск коштовного каміння і світло чотирьох посвітачів, які тут горіли, аж очі себе брало. «О пам'яте, немилосердна тиранка мого супокою, чом ти й досі зводиш мені на очі незрівнянну красу обожуваної ворогині моєї? Краще б ти, жорстока пам'яте, нагадала і змалювала мені її вчинок, щоб із тої жахливої кривди, якою вона завдала моєму серцю, я наважився, якщо не помститися на ній, то принаймні наложити на себе руки». «Не майте мені на зле, панове, як я, може, одречі отбігаю. Горе моє таке, що не годиться говорити про нього коротко і побіжно. Кожна найдрібніша обставина цієї події заслуговує, здається мені, на докладне висвітлення». Парух відповів йому, що вони собі того за зле не мають, а навпаки слухають його з великою пильністю, бо навіть усі ті дрібниці варті не меншої уваги, ніж сама повість, і оминути їх було б не гоже. Отож, вів далі Карденю, коли всі зібралися в світлицю, увійшов капелан і, взявши молодих за руки, як того вимагає обряд, спитав, «Чи згодні ви, панно Люсіндо, узнати притомного тут пана Фернанда за правного свого малжонка, як то велить Пресвята церква наша мати?» Я вихилився головою з поза килимів, стривожено і напружено чекаючи відповіді Люсінди. Зараз я почую, думав, або свій смертний вирок, або гасло воскресіння. Чом я не вискочив тоді з криївки своєї? Чом не гукнув? Ой, Люсіндо, Люсіндо, схаминися, що ти дієш? Згадай, що ти говорила, подумай, що ти моя, і не можеш належати нікому іншому. Зміркую, що в ту саму мить, як ти скажеш «так», Урветься моє життя А ти, віроломний Фернандо Нищителю мого блаженства смерте мого життя Чого ти хочеш? До чого пориваєшся? Помисли, що не по-християнськи ти вчиниш Допевняючи здійснення своїх бажань Бо Люсінда жона мені А я їй муж О, я безумний Тепер, коли я розлючений із нею Коли та небезпека мені не загрожує Я знаю, що мав тоді робити Та не зробив Тепер, попустивши злодієві вкрасти мій найкоштовніший скарб, я лише проклинаю його, а міг би тоді скарати, якби здобувся на ту силу, що витрачаю тепер на марні жалі. Ну що ж, я був тоді дурним і боягузом, так мені й треба, що конаю тепер у ганьбі, скрусі й божевіллі». Капелан чекав от Люсінди відповіді, а вона ніби вагалась, а я думав уже, що зараз добуде кинжала і доведе, що кохає мене, або зможеться на слово правди і поверне діло на мою руч. Аж чую, тихим, ніби не своїм голосом промовила. «Так, я згодна». Дон Фернандо сказав те саме і надів їй на палець обручку. Відтепер вони були зав'язані нерозривними вузами. Молодий хотів поцілувати молоду, та вона вхопилась за серце і впала непритомна на руки своєї матері. Що ж діялось зі мною, коли я почув з її уст оте так, що розбило всі мої надії, показало всю фальш і облуду її обіцянок, коли я зрозумів, що віку вже не вернути мені того щастя, яке я втратив в одну єдину мить». «Я був немов приголомшений. Мені здавалося, що небо отцуралось од мене, земля не хотіла мене носити, повітря не дає мені духу для зітхань, вода вологи для моїх сліз. З усіх стихій при мені лишився один вогонь, і я весь палав-кликотав гнівом і ревнощами. Коли Люсінда зомліла...» Всі переполошились, а мати розшнурували їй сукню, щоб легше дихати було, і знайшла при тому в неї на грудях запечатаного листа. Дон Фернандо миттю схопив його, розкрив і став читати при світлі смолоскипа. Як же прочитав, той не глянув на молоду, що її всі намагались очутити, а опустився в крісло під першу голову рукою та так і сидів у глибокій задумі. Скориставшися з того переполоху між домівками, я вирішив вийти з своєї криївки, байдуже чи побачить мене хто чи ні, як помітять, думаю, то щось таке не світське вчиню, та покараю не лише віроломного дона Фернанда, а й ту хистку зомлілу зрадливицю, що передусіма наяв вийде той правий гнів, яким кипіло моє серце». Але лиха моя доля, що берегла мене, мабуть, ще для гірших напастей. якщо можна собі уявити щось гірше, ніж те, чого я вже зазнав, не відібрала ще тоді цілковито в мене розуму. Я втратив його геть пізніше. Тимто я облишив думку про помсту над найлютішими моїми ворогами, хоч її легко було здійснити, бо вони мене зовсім не сподівались і зважився натомість покарати самого себе тою карою, якою вони заслуговували, а може ще й більшою. Я гадав, перше вбити їх, але ж раптовна смерть в одну мить припиняє всі страждання, а повільні тортури вбивають щохвилини, продовжуючи кохання до безкінечності. Зрештою, я вибрався з того дому і подався туди, де зоставив мула». Казав його осідлати і, ні з ким не попрощавшись, скочив на нього та й поїхав геть із міста, не сміючи, подібно до лота, навіть озирнутися на нього. Та вже як опинився в чистому полі сам один, як темрява ночі мене обгорнула, а тиша її дала до жаління понаду, то я, не маючи гадки і не боячись, що хто мене почуючи впізнає, на повен голос почав клясти проклинати Сінду й Дона Фернанда. Нібито прокльонами тими я міг помстити на них ту наругу, що вони мені вчинили». Я взивав її жорстокою, невдячною, зрадливою, безсердечною, а нато ще й користолюбною, щоб не що інше, а багатство суперника мого засліпило очі її коханню. Воно одвернулося од мене і пригорнулось до нього, пещеного сина примхливої фортуни. Та навіть проклинаючи й дорікаючи, шукав я для неї виправдання, казав собі, що то не диво, коли панна, вирішивши під назором отця матері, і звикнувши коритись йому всьому, і тут їхню волю вчинила. Адже вони ладили її за кавалера такого іменитого, і гарного, і багатого, що якби вона йому відмовила, то подумали б люди, що вона не приумі, або вже до когось іншого серцем прихилилась, і пішов би про неї поговір неслава. Та тут же зразу я сам собі заперечував. І якби Люсінда ознаймила була оцю матері, що я її муж, вони б простили їй той вибір. Адже поки не просватався Дон Фернандо, вони самі по щирості не бажали кращої пари для своєї дитини. То хай би вона, перше ніж дати спримус руку своєму новому сватачеві, об'явила, що вже подала її мені. А тоді б уже і я втрутився і все потвердив, що б вона там вигадала була». В кінці я вирішив, що то через легкодумність свою і легковажність, через жадобу почестей і слави забула вона ті слова, якими надала мене, живила в мені надії на щастя, і підтримувала колись чесні мої наміри. Отак, от бідкаючись і мліючи душею, їхав я навмання цілу ту ніч, аж перед світом прибився до цих гір, і ще три дні й три ночі бояв по них бездоріж. Тоді пристав десь на половині і спитав у отарників, де тут у горах найдикіша глухомань. Вони казали мені на ці місця, от і заїхав я сюди смерті шукати». Ледве ми в цю тіснину забились, упав мій мул піді мною, дух упустився. Змордований був до краю і зголоджений, та й не хотів певне на собі такого непотрібного тягаря носити. Опішений, знеможений, охлялий з голоду, не мавши де, та й не хотівши рятунку якоїсь шукати, впав я десь на ходу і пролежав на землі сам не знаю скільки. Коли опам'ятався, я вже не відчував голоду, коло мене стояли козопаси, які, певно, й погодували мене. Вони розповіли, в якому стані знайшли мене. Я блудив словами. Верс – несосвітенні всякі речі. Одне слово – так поводився, наче був не сповна розуму. Та й сам я згодом почав іноді постерігати, що на мене божевілля находить. В голові ніби тьмяніє, мішається, я скаженію, роздираю на собі одяг, лементую на всю пущу, клену свою недолю і намарно вимовляю безліч разів кохане ім'я ворогині моєї. Одну лише думку, одно бажання маючи, отак і сконати з тим іменем на устах». Коли я знов до пам'яті прихожу, то почуваюсь таким змореним і знесиленим, що ледве вже й ноги волочу. На ніч забиваюсь я здебільше в дупло коркового дуба, що може прихистити мізерне тіло моє. Козярі та чередники, що тут у горах худобу свою випасають, з ласки своєю поживляють мені душу. Кладуть при мене їжу десь на стежці чи скелі, так, щоб мені легше було набрести на неї. Навіть коли я не при собі буваю, Природа наглить мене до їства. Я шукаю і знаходжу, чим заспокоїти голод. Іншим разом, коли я буваю при зуповному розумі, вони розповідають мені, що я виходжу на дорогу і целоміць видираю харчів пастухів, котрі приходять із села доколиб своїх, хоч вони завжди з дорогою душею дають мені чогось попоїсти. Отак я нидію тут і животію, сподіваючись, що небо пошле мені рано чи пізно смерть. Або хоч відніме пам'ять, щоб не згадував я більше тої вродливої та зрадливої Люсінди, того підступного та кривдивого Дона Фернанда. Якщо це станеться, і я живий залишусь, думки мої наліпшу повернуть стежку. Як же ні, то молитиму Бога, щоб прийняв до себе мою душу. Бо щоб самому вибавити все змучене тіло з лихої недолі, в яку я послав його доброхіть, на те вже ні сили не маю, ні зваги». «Ви чули, панове, мою гірку повість про моє нещастя, то скажіть же мені тепер, чи можна було оповідати її без того хвилювання і зворушення, яке ви в мені отут помічали? Отож, не втішайте мене і не розраджуйте, ніякі розумні поради мені не допоможуть». Користі з них буде стільки, як із ліків, що знаменитий лікар пропише хворому, а хворий їх не хоче приймати. Без Люсінде не треба мені здоров'я. Раз вона воліла належати іншому, хоч і була, і мала бути моєю, то я волію жити нещасливо, хоч міг би жити в щасті. Своєю зрадою вона хотіла погубити мене, а я ж хочу загинути, щоб те її бажання здійснилось. Нехай же це стане притчою тим, що по нас житимуть. Нехай побачать вони, що мені бракувало того, чого нещасним завжди вистачало. Сама можливість потіхи була вже для них потіхою. Мені ж воно спричинює ще гірші муки, ще тяжчі страждання, які, я вже думаю, не минуться і смертю». Такими словами закінчив Карденіо довгу і невеселу повість свого кохання. І пару хотів був сказати йому кілька слів потіхої розради, як раптом до його слуху долинув чийсь жалібний голос, котрий говорив про те, що буде сказано в четвертій частині нашої історії. Бо третю її частину мудрий і певний дієписець Сіт Ахмед Бененхелі уриває якраз на сьому пункті. Розділ 28, де оповідається про нову і приємну пригоду, що приключилась пароху та в тих самих горах. Щасливі і благоденні були ті часи, коли блукав світами найодважніший рицар Дон Кіхот з Ламанчі. Бо завдяки похвальному наміру, що він повзяв воскресити і відродити до нового життя майже зовсім зниклий і вигаслий орден мандронваного рицарства, нині в наш вік позбавлений веселих розваг, ми маємо змогу втішатися не лише незмірно цікавою, правдомовною його історією, а й різними, вклиненими в неї оповіданнями та приповістями, гулум беручи не менше приємними, хитросплетеними та правдивими, ніж сама історія. Вона ж сама, снуючи далі свою добре, чесану, сукану і мотану нитку, оповідає, що як тільки парох зібрався потішити Карденія, до його слуху долинув плачливий голос, що квилив, проквиляв, Такими словами «О Боже, невже оце воно і є?» Це місце, що може стати за таємне схоронище з цьому злиденному тілові, що його важкий тягар я мушу двигати проти волі своєї. Мабуть, що так, коли пустельність і безлюдність цих гір мене не оманює. Непорадна моя година. Справді, краще мені бути серед цього безкеття, серед цих нетрів, де я можу вільно жалітися небові на лиху мою недолю, аніж із людьми пробувати, бо ніхто на світі не спроможен розвіяти. «Піяти мої сумніви, розважити мою тугу, зарадити моєму лихові». Парух і його супутники добре розчули і розібрали всі ці слова. І їм здалося, та так воно, направду, і було, що хтось їх промовив десь тут поблизу. От і рушили вони, мовця шукати. Не ступили ще 20 ступнів, як за скелею під Ясеном побачили молодого хлопця, вбраного по сільському. Обличчя його вони спершу не розгледіли, бо він нахилився і мив у річечці ноги. Підійшли вони так тихо, що він не постеріг, бо наодно тільки вважав, якби ноги біліше вибілити. А ноги ті були в нього, мов дві брелочки ясного кришталю, що в потічку між іншого каміння виросли. Аж і здуміли наші, як побачили, що ноги такі гарні та білі. Не по їм було ступати, не за плугом волами ходити, хоч одяг на хлопцеві, за інше бачиться, промовляв. Упевнившись, що хлопець їх не помітив, парох, який йшов попереду, кинув тим обом, щоб за скелю сховатись. От причаїлись вони всі та й стали дивитись, що то за хлопець такий і що він робитиме. На ньому була коротенька сіра гунька на дві поли, по поясу туго білою хусткою перехоплена, на ногах штани й сиві ногавиці сукняні, на голові знову ж таки сивий сукняний берет. Ногавиці були високо підтикані і відкривали білі, мов лобайстер, голінки. Обмивши гарні свої ноги, хлопець дістав із-під берета рушничка і витер їх. Добуваючи рушничка, він підвів голову. І тут підглядачі таку пишну вроду перед собою здріли, що Карденіо обізвався пошибки до пароха. «Це не Люсінда. Значить, це не людина, а небесне створіння». Хлопець ізняв берета, труснув головою, і по плечах його розсипалось, розпустилось волосся, що йому й саме проміння соняшне могло позаздрити. Зрозуміли тут усі, що в тому хлопчачому сільському перевдязі дівчина ховалась. І ще ж така гарна та пишна, що ніхто з них із роду такої не бачив, навіть Карденіо. Той, правда, знав і бачив Люсінду, то казав потім, що тільки Люсіндина врода могла її красі дорівняти. Розкішне золотисте волосся не лише плечі їй укривало, а й спадало ледве не до самих п'ят. Таке було буйне та довге». За гребінець її правили власні руки, і якщо ноги її в воді на кришталь скидались, то руки проти золотих кучерів білими латочками снігу отбивали. Дивились вони всі троє на неї, любували, і чим раз кортіло їм дізнатись, що воно за одна». Вирішили вони своєї криївки вийти, та ледве заворушились, як та красуня підвела голову і, відгорнувши обіруч волосся від очей, подивилась у той бік, відки почула шарудіння. Скоро побачила їх, зірвалась на рівні, миттю підхопила клунок, певна задежею, що лежав коло неї, і як була боса з незаплетеним волоссям, так і кинулась тікати з переляку. Але тендітні її ніжки сіклися у гостре каміння, і чи пробігла шість кроків чи ні, як уже й додолу впала. Тут і зблизились до неї всі троє, і першою звався Парох. «Не тікайте, сеньоро, хоч би хто ви були, єдине бажання тих, кого ви перед собою бачите, служити вам. Даремне ви одна бігти вдарились, ніжки ваші того не знесуть, та ми вам все одно й не дозволимо». Збентежена і спантеличена дівчина не відповіла йому ні слова. Тоді вони підійшли до неї ближче і, взявши її за руку, парок заговорив і знову. «Волося ваше, сеньоро, зрадило те, що ховало ваше одіння, з усього знати, що неблагато була причина, яка змусила вас перебрати свою пишну вроду в такі невельми гожі шати і загнатися в ці безвини, де ми тільки щасливим випадком могли здибатися з вами. Хоч ми, може, і не здоліємо ділом помогти вам у горі, то принаймні спробуємо щось порадити». Хоч як людину притисне гора й біда, а поки вона жива, чому би їй не послухати ради, як рада та йде від щирого серця. Отож, шановна сеньоро, чи, коли хочете, шановний сеньоре, оговтайтесь від того ляку, що ми вам нагнали своєю появою, та й розкажіть нам усю вашу добру чи злую долю, а ми всі, і разом узяті, і кожен з осібна, готові з усієї душі спочувати вашому лихові». Поки пару говорив, перевдягнена дівчина тільки дивилась на них ошелешено, не зронивши ні словечка і навіть устами не ворухнувши, Як ото сільський хлопець, коли йому раптом покажуть якусь дивовижу, що він її з роду не бачив. Та парох не припинив своїх умовлянь, що все до одного зводились. Тоді вона зітхнула зглибока і, перервавши мовчанку, обізвалась нарешті. Якщо навіть ці пустельні гори не можуть мене сховати, а розплетене і нечесане моє волосся не дозволяє устам моїм сказати неправду, то годі вже мені прикидатися, бо якби ви і вдали, що вірите мені, то хіба щемності, а не з іншої якої причини». По сій передмові скажу вам, панове, що я глибоко вдячна за той інтерес, який ви до мене проявили, і готова задовольняти ваше прохання. Хоч і побоююсь непомалу, що моє оповідання викличе у вас не лише спочуття, а й прикрий жаль, бо ви не знайдете ані ліків, щоб урази загоїти, ані слів потіхи, щоб утихомирити мої страждання». Коли ж ви вже вгадали, що я дівчина, і зустріли тут мене, таку молоду, саму-самісіньку, та ще й в цьому перевдязі, то щоб ви не помислили на мене чого лихого, адже ці обставини і всі разом, і кожна зокрема, хоч на чию добру славу можуть тінь кинути, мушу розповісти вам те, про що воліла б мовчати, якби тільки змога моя. Усе це вродлива дівчина виговорила одним духом, такими докладними словами і такими малозвучним голосом, що розум її викликав не менший подив, аніж її краса. Вони знов почали пропонувати їй свої послуги, прохаючи виконати те, що обіцяла, і вона вже більше не одмагалась. Взула звичайнесенько черевики, уклала волосся, сіла на камені і, перемігши сльози, що наринули їй на очі, рівним і виразним голосом почала оповідати історію свого життя трьом слухачам, котрі стояли перед нею. Розповідь її була ось яка. У нашій Андалусії є містечко, від якого походить прізвище одного дука, з тих можновладців, що іменуються грандами Гешпанії. Має той дук двох синів. Старший успадковує від нього титул і маєтності, а також, здається, всі його чесноти. А молодший, не знаю, який спадок у молодшого, от хіба що зрадливість Белліда та віроломство Ганелона». «Мій пан отець і моя пані матка – дукові підданці. Люди вони не родовиті, зате дуже заможні. І якби походження їхнє було не нижче за достатки, то їм і бажати не було б чого, а мені з роду б не загрожувало те лихо, що це на мене впало. Може, вся моя біда з того і взялася, що батьки мої не мали щастя вродитися вельможними». Щоправда, не такого вже вони низького коліна, щоб мали того соромитись, але й не такого високого, щоб мене не мучила думка, що мій незначний рід і є причиною мого нещастя. Одне слово, вони в мене прості селяни, чистокровні, мовляв, християни, а не якісь там мавританські чи ще які підтумки. Ще й до того ж тяжкобагаті, у таких розкошах, що куди там іншому полупанку або й панові. Та над усе маєтство і шляхетство пишались вони мною, своєю дочкою-одиничкою. Не мали, бачите, більше дітей, то кохали й голубили мене, хто знає як. Такої пещеної дитини ніде, мабуть, і в світі не було. Мали вони в мені на старість потіху підпору, то не давали й пилинці на мене впасти. Небо мені готові були прихилити, всяку мою добру волю вволити». Я ж не тільки над душами їхніми панувала, а й усім господарством заряджала. Сама єднала і відпускала челядь, вела рахунки, скільки чого посіяно, скільки вродило, давала лад худобі, великі і дрібні, пильнувала олійниці, і винуток. Одне слово. Під моїм оком було все, що мав такий багатий господар, як мій пан отець. Над усім я була правителька і властителька. І так щиро до того діла бралась, так хазяйновитістю своєю отця неньку радувала, що й сказати не можна. Дам було загад наглядачам, старшим чабанам і найметам, а тоді заходжуюсь коло рукоділля дівочого, що воно, мовляв, і пристойно, і пожиточно, шиття яке візьму, чи щось гаптую, чи за прятку сяду Іноді, щоб розважити трохи душу, я кидала ці заняття і читала якусь побожну книжку, або вигравала собі на гарфі, бо знала з досвіду, що музика заспокоює неспокійні думки, отак жила я в домі своїх отця неньки. Про все життя я не для того так докладно розповідаю, щоб ним хвалитись чи чванитись моїми достатками, лише для того, щоб показати, як без вини моєї з тих гараздів попала я в таку от гірку біду. Річ у тому, що живучи серед такого клопоту господарського, тихо і відлюдно, наче в монастирі якому, я вважала, що ніхто мене ніколи, опріч двірської челяді дій не бачив. Як ходила я коли до церкви на службу Божу, то рано-ранесенько, а при мені тут же і пані-матка, і служебниці наші, вид мені серпанком запнутий, а очі в землю втуплені – Куди ступлю, ото тільки й бачу. Незважаючи на все те, мене таки вгледіли очі любові. Чи радше сказати ледерства, бо вони й в рисі не такі зірки та бачучі. На мене почав задивлятись Дон Фернандо, так звали молодшого сина Дукового, що я вам про нього говорила. Як тільки оповідачка назвала це ім'я, Карденьо враз аж на лиці змінився, аж у піт його вдарило. Парих із целюрником як глянули, то подумали, що то на нього вже напад скаженості находить, чули би про його хворобу. Але юнак потом обливався та пильно дивився на дівчину, здогадуючись, хто все така. Вона ж на те не звертала ніякої уваги і провадила далі свою повість. Скоро накинув на мене оком, зразу великою загорівся до мене жагою, як сам мені потім сказав, і як не схибно знати було з його наступної поведінки. Щоб не розводитись занадто широко про те моє нещастя, я не буду говорити, на які хитрощі і на які способи брався Дон Фернандо, щоб освідчити мені свої почуття». Він підплатив усю мою челядь домашню. До батька матері листками підсипався, гостинцями піддобрявся. Щодень було на нашій вулиці ігрища й сміхи, а вночі серенади нікому не давали спати». До рук мені невідомо, яким чином потрапляла безліч листів і цидулок любовних, а в них – що не літера, то присяга чи обітниця. Та все те не зворушувало мене, а раджика минило мені серце, наче він був моїм найлютішим ворогом, а всі його залицяння змагали ніби до протилежної мети». Не те, що мені ті залюти були осоружні, не те, що його женихання здавалось настирливим. Ні, я відчувала навіть якесь невідоме задоволення на думку про те, що мене любить і шанує такий вельможний пан, як Дон Фернандо. І компліменти, які він сипав у листах, не були мені неприємні, адже кожна, хоч би й найбридша жінка, певне радіє, коли її називають вродливою. Та проти того встала моя сором'язливість дівоча. Не могла я не зважати і на безнастанні перестороги батьків моїх, від яких не приховалось Дон Фернандове залицяння, бо він і не думав його ні від кого приховувати». Отець-мати казали мені, що моя цнота і доброзвичайність – то їхня честь і слава, зводили мені на очі, що я такому панові не рівня, і хоч би як він голубив мене словами, то має на думці не моє добро, а власну втіху». А ще говорили, що як хочу я тим непризвоїтим зазіханням від Коша дати, то вони хоч і зараз златні мене одружити, з ким би я сама бажала, бо з моїм багатством і доброю славою взяв би мене за любки що найкращий отецький син із нашого села чи з усієї околиці». Те їхнє певне приречення і ті правдиві міркування ще більшою додавали мені твердості. Не зронила я ніколи жодного слівця, котре могло б подати Дону Фернандові хоч найменшу надію, що я ладна йому на підмову датись. Так стриманість моя здавалась йому певне гордуванням і ще дужче розпалювала спорзну його хіть, Інакше не назвеш того почуття, що він мав до мене, бо якби то було щире кохання, то ви б про нього нічого й не почували. Чули, не довелось би мені його й розказувати. Дон Фернандо дізнався врешті, що батьки мої надумали одружити мене, аби дати відсіч його замахам, аби мала я ще певнішу й міцнішу оборону. Ті відомості, чи може самі здогади, порушили його ось до якого вчинку». «Одної ночі, коли всі двері в Господі нашій були вже позамикані, щоб часом із недбальства честі моїй не сталося якоїсь порухи, і я знаходилась у повній, здавалося, безпеці, у себе в опочивальні, серед тиші й самоти, зі мною була лише моя служниця. Перед моїми очима вродився раптом він. Як побачила я його... Так і світ мені померк, і мову ніби одняло, що й крикнуть навіть не могла. Та й не дав би він, певне, крикнути, бо кинувся одразу до мене, схопив у свої обійми, а я ж кажу, з рази і на опір не спромоглась, і почав говорити. Я й досі не збагну, як брехня може бути такою вмілою, як вона ладна слово до слова ниже, що вони всі заправдиві здаються». Зрадливець прихитрився сльозами надати щирості своїм словам, а зітханнями – своїм намірам. І я, безталанна, сама одна в себе в кіднаті, бездосвідна в таких справах, не щулася, як почала тій облуді віру давати. Хоч не настільки, щоб ті сльози і зітхання пробудили в мені якісь поступливі жалощі. Як я оговталась від першого ляку і змоглася трохи на силі, то сказала йому з рішучістю, якої я сама від себе не сподівалась. «Пане, якби я була не в твоїх обіймах, а в пазурях хижого лева, і могла визволитись із них тільки сказавши або зробивши щось таке, що суперечить моїй частивості, то сказати чи зробити ту річ було б так само неможливо, як повернути назад минуле. Ти охопив моє тіло своїми руками». Та я оперезала собі душу моєю доброю волею, а вона зовсім не туди зміряє, куди твоя, і ти сам переконаєшся в цьому, коли спробуєш силоміць її волити. Я твоя підданка, але не рабиня. Благородство крові твоєї немає і не повинно мати такої влади, аби мій низький, мовляли, рід не славити і зневажати» хоч я і посполита, і селянка, а поважаю себе не менше, ніж ти своє шляхетство і магнатство. Сила твоя нічого зо мною не вдіє, про твоє багатство мені байдуже, словами ти мене не одуриш, сльозами і зітханнями не розчулиш. Якби щось із тих речей, що я оце сказала, вбачила я в чоловікові, котрого отець-мати дали б мені за мужа, я скорилась би їхній волі, не стративши слухняності і завелінням честі, не серця, ні, «Тамохідь віддала б тобі те, чого ти, пане, домагаєшся нині силою. Кажу все для того, щоб ти не думав, аби хтось інший, окрім законного малжонка, міг од мене чогось добитись». «Якщо тільки за цим стало діло, прекрасна Доротеє, бо так звати мене нещасно, – промовив той зводитель. водитель, – то ось тобі рука, що я твій муж, свідками ж моїми хай буде всевидюще небо і сей твій образ Пресвятої Мадонни». Почувши, що дівчину звати Доротея, Карденіо знов занепокоївся. Це, здається, потверджувало попередні його здогади. Та щоб дізнатися, чим те все скінчилось, хоч він, власне, і без того знав уже майже все, він вирішив не перепивати оповіді, спитав тільки. «То вас, сеньора, звати Доротея? Чув я про одну дівчину, котру так звуть. Її недоля теж на вашу схожа. Але кажіть далі. Слушної хвилі я скажу вам одну річ». Яка здивує вас і засмутить одночасно Мова Карденія, а також дивочне його пошарпане вбрання Привернули до себе увагу Доротеї І вона стала просити юнака, щоб він розповів без утайки Коли таке чув про неї, бо фортуна лишила їй єдину ласку Вона може мужньо переносити будь-які нещастя І до того ж переконана, що нема в світі такого лиха Яке могло б додати ще хоч краплю до її страждань «Я так і зроблю, сеньоро», – відповів Карденю, «Я неодмінно скажу, що думаю, коли здогади мої справдяться, але тепер іще не час, і міркування мої вам поки що не потрібні». «Нехай так», – погодилась Доротея. «А тепер слухайте, що було далі». «Дон Фернандо взяв образ, що висів у мене в опочивальні, і поставив його перед нами за свідка наших зашлюбен. Він клявся і божився, хто знає якими словами, що візьме мене за дружину, та я впала йому в річ. Нехай сказала, добре подумає, що робить, адже отець його, напевне, запалає гнівом, як дізнається, що син жениться з селянкою, його підданою». Хай же не засліплює йому очі краса моя, хоч яка б вона була, то не виправдає його хибного вчинку. Як же він і справді любить мене і добра мені зичить, то нехай не перешкоджає побратися з рівнею, бо нерівні шлюби ніколи не бувають щасливі. По короткій утісі настають довгі прикрощі». Чи мало я тоді йому наговорила, де чого й не пригадаю вже, та слова мої не захитали його намірів, адже купець, який не думає платити, не дуже дбає за торг і ціну. Тоді я загадалась на малу хвильку і так собі подумала: «Не я перша, мабуть, перейду за із низького стану до високого. Та й Дон Фернандо теж, очевидно, не перший, що зваблений красою дівочою або скорше своєю сліпою пристрастю обирає собі дружину невідповідно до свого високого рангу». А коли це річ світова, то й не випадає мені цуратися тієї честі, що сама доля посилає. Якщо навіть кохання, в якому він мене запевняє, триватиме тільки до задоволу його жадання, все одно перед Богом я залишуся йому малжонкою. Як же я тепер одіпхну його з погордою, то він у такому стані бувши занедбає поштивість і візьме мене гвалтом. І я буду знеславлена і звинувачена, бо ніхто не повірить, що таке могло статись без моєї вини Як могла я довести оцю матері, людям Що той кавальєро опинився в мене в опочувальні Без моєї згоди Всі ці питання і відповіді промайнули В моїх думках за одну коротку мить Та найбільше, либонь, поривали мене до згуби Тоді ж я ще того не розуміла Палки присягання Дона Фернанда Свідки, що він призивав Сльози, що він проливав А ще приязність його та люб'язність. Так ревно і щиро він кохання мені освічував, що тут, певне, скорилось би усяке всяке серце дівоче, таке чисте і невинне, як моє. Я покликала служницю, щоб, крім свідків небесних, ще й земного мати. Дон Фернандо знов почав присягатись і божитись усіма святими, які тільки є». І прирікав себе на вічне прокляття, якби мав своєї обіцянки не дотримати. Знов попустив сльози, знов почав зітхати та ще палкіше пригортати мене до себе. Так ні на хвилю й не випускав з обіймів. Скоро моя дівчина вийшла спокою, я перестала бути такою. А він стався викінченим зрадником і віроломцем. День, що настав поночі ночі моєї згуби, надходив бачиться не так худко, як бажав собі того Дон Фернандо. Задовольнивши жадання, Ласолюб завжди поспішає покинути місце свого наситу. Тим я все кажу, що Дон Фернандо поривався піти від мене якнайшвидше. Перед світом іще хитра служниця, та сама, що впустила його до опочивальні, вивела його на вулицю. Він попрощався зі мною і сказав мені, хоч уже не так гаряче і палко, як перше, аби я не сумнівалася в його вірності, бо клятва його тверда і непорушна. Щоб же її скріпити, він зняв з руки коштовного персня і надів мені на палець. От він пішов, а я сама лишилась, і не знаю, сумно мені було чи весело, вся несподівана подія так мене збентежила, стривожила і збурила, що я навіть не мала зваги, чи, може, просто забула, посварити служницю за те, що вона так по-зрадницькому сховала Дона Фернанда в моїй кімнаті, адже я сама тоді ще надвоє думала, не знала, чи то на добро вийде, чи на лихо. Як попрощалась з Доном Фернандом, то сказала йому, що може тепер щоночі таким робом до мене приходити, бо я вже йому належу, і так буде доти, доки він не оголосить наших заручень. Проте він прийшов лише наступної ночі, а потім уже не появляв очей. І цілий місяць я не бачила його ніде, ні на вулиці, ні в церкві. Виглядала його, та все даремно. Хоч і знала, що він у маєтку своєму пробуває і мало не щодня на лови їздить. Він, бачте, дуже в тих ловах кохається. Гіркі та тяжкі були то для мене дні й години. Тоді ото я почала в щирості дона Фернанда сумнитися. Тоді він мені до решти зневірився. Тоді, пам'ятаю, і служниця вперше почула від мене слова докору за той зухвалий її вчинок, що я раніше їй змовчала. Тоді ото довелось мені сльози тихцем ковтати та вдавати, що я весела, аби не питали мене отець-мати, чого я сумую, аби не мусила я перед ними брехнями викручуватись. Та всьому тому настав раптом кінець. Надійшла хвиля, коли я забула і за честь, і за сором, коли терпець мені урвався, і думки мої потаємні наяв вийшли. А сталося воно через те, що незабаром у селі нашому поголос пішов, ніби Дон Фернандо поїхав до сусіднього міста одружився там із одною напрочуд гарною панянкою, дитиною шляхетного роду, проте не настільки упосадженою, щоб мала на такого вельможного жениха вповати. Славили люди, що звати її Люсінда, а при шлюбній церемонії сталися там, кажуть, дивовижні речі. Почув Карденіо ім'я Люсінди і плечі йому стинулись. Закусив губу, насупив брови, а з очей так і ринули струмені сліз. Та Доротея вела свою оповідь далі. Як дійшла ця смутна звістка до мого слуху, то серце моє, замість захолонути, таким шаленим гнівом запалало, що я ладна була вибігти на вулицю і на весь світ кричати про зраду і кривду, що мені заподіяно. Але тую лють мою швидко погамувала думка про одну річ, що я наважилась учинити того ж вечора». Я розповіла про своє горе найметовий підпасичу, котрий служив у мого батька, одяглася в його вбрання і попрохала, щоб він мене провів до того міста, де, казали люди, був мій супостат. Підпасич гудив мене спершу за ту необачність і не похваляв мого заміру, та бачивши мою непохитну звагу, зголосився піти за мною, як він сказав, хоч і на край світу. Тоді я вклала хутеньку в пошивку полотняну одну мою суконьку, взяла про всяк випадок грошей та клейнодів деяких, і в мовчанні тої ночі, не сказавши й півсловечка невірній моїй служниці, вийшла з дому в супроводі того парубка та безлічних моїх дум. Я не йшла... Алетом до того міста летіла. Мені хотілось чим скоріше туди постигнути, хоч і не розладжу, гадала того, що вже сталося. То спитаю принаймні у Дона Фернанда, де було його сумління, коли він отаке зробив. Днів за півтретя добралась я до того міста і скоро війшла до брами, зараз спитала, де живуть Люсіндині батько-мати. Перший же чоловік, до якого я з тим питанням звернулася, розповів мені більше, ніж я бажала знати. Не тільки дім той указав, а й веслебізував усе, що там на заручинах приключилось, бо про ту подію все місто язиками дзвонило. Того вечора, казали, як Дон Фернандо з Люсіндою заручився, молода, подавши слово, як стій тізом і знепритомніла. Коли ж молодий розшнурував їй шнурівку, щоб легше було дихати, то знайшов у неї на грудях цидулку, написану її власною рукою. А в тій цидульці Люсінда заявила і ознаймувала, що не може стати дружиною Дона Фернанда, бо вона вже зашлюбилась із Карденієм. А то, сказав мені той чоловік, є зацний шляхтич із того ж таки міста. Що ж вона й подала женихові слово, то єдино через те, що не посміла піти супроти волі родительської». А ще дізналися з тої записки, що хотіла вона руки на себе зняти після тих заручень, і все підтвердив кинжал, що був у неї десь в одежі схований. Побачивши я Дон Фернандо подумав, що Люсінда над ним глузує, кипкує і насміхається. Не встигла вона отямитись, як він уже кинувся на неї з тим самим кинжалом і був би, певне, зарізав, якби родичі і домівники були його не втримали. А ще говорили, що Дон Фернандо того ж вечора поїхав кудись, Лусінда очутилась аж на другий день і об'явила батькам своїм, що вона і справді стала правною малжонкою того Карденія, що я казала. Ще й більш от того, подейкують, що й сам Карденіо був потаємно на тих заручинах і як побачив, що обряд звершився, на що він ніколи не сподівався, то в розпачі великій утіки з міста, написавши перед тим листа, в якому розповів про наругу, що вчинила йому Лусінда, і сказав, що подасться в такій песвісті, де його до у людське око не вбачить Про все те знали і відали люди Тільки й мови скрізь було б, Що про всі справи Ще голосніше заговорили, коли дізнались Що Люсінда зникла кудись із рідного дому і міста Батько і мати аж у голову заходили Не знаючи де і як її шукати Ті вісті підогріли мою надію все й краще думала, що я тут Дона Фернанда зовсім не знайшла, ніж мала застати його одруженим. Брама рятунку бачилась, зачинилась передо мною ще не намертво. Може, то само небо перешкодило другому шлюбові, щоб мій невірник згадав про перший. І я кохристиян не лише про людський поговір, а й про спасіння власної душі помислив. Такі думки роїлися мені в голові. І щоб якось підтримати осоружне своє животіння, я, невтішна, тішила себе марними, майже примарними сподіванками. Отак пробувала я в місті, не знаючи що робити, бо дона Фернанда ніяким світом не могла розшукати. Аж чую, вигукують по вулицях окличники, що хто мене знайде, тому велика буде нагорода. І літами її оповіщають, і що задягнена, як є списують. А ще, почула я, ніби вкрав мене з дому той самий парубок, що піднявся мене супроводити, і все мене вразило в саме серце. Отак низько виходить, упала вже я в очу людському, що не тільки за втечу мене не славлять, а й тулять до мене того нужденного пахолка, не вартого моєї уваги. Як почула я ті речі окличницькі, то зразу вийшла з міста разом із тим парубком, котрий, здається, жалкував уже, що прирік мені вірність, і, ховаючись, одна з догінців, Забились ми на ніч у цю нетряну тіснину. Та недарма кажуть як одна біда йде, то й другу за собою веде, так же воно й зі мною сталось. Той вірний, ніби і певний слуга, коли опинились ми в цій глушині не стільки, може, красою моєю знаджений, як підгонений власним гультяйством, вирішив скористатися з такою, як він гадав, сприятливої нагоди і, втративши всякий сором та страх Божий і належати до мене пошану, став домагатися моєї любові. Почувши у відповідь на свої безецні домагання мої гнівні і обурені речі, облишив просьби, якими думав перше мене підійти, і хотів удатись до принуки. Та праведне небо, що майже завжди сприяє і допомагає праведним душам, зласкавилось наді мною, і я сама своїми слабкими руками скинула за іграшки того нахабу скручі. Чи він убився, чи живий состався, того не скажу. Тоді, хоч яка була злякана і стомлена, рушила жваво далі, про одне лише думаючи і дбаючи, як би сховатися в сих горах, щоб не знайшов мене пан отець і ті люди, яких він послав за мною нагонцем. Тож і забилась я, буде вже кілька місяців між всього без кеття, і найнялась тут за підпасича до одного скотаря Полонинського, в самому серці оцих гір, та й пастушила собі, намагаючись далі від свого господаря триматись, щоб не зрадило мене ненароком волосся моє, як оцей тепер. Та шкода була моїх старань і зусиль. Господар догадався таки, що я не хлопець, і посіла його та сама грішна думка, що й слугу мого. А що доля не завжди посилає нам і рятунок разом з бідою, то не знайшла я такої кручі, щоб і цього покруча з нею зіпхнути. І вирішила, що краще мені втекти і сховатись десь у пущі, аніж випручуватись від нього чи випрошуватись. Давай я тоді знову нетрями блукати і такого захисту шукати, де ніхто не заважав би мені з і зітханнями благати Господа, щоб він змилосердився над моєю недолею і дав мені сили цю біду перебідувати, або послав мені смерть у цих пустельних місцях, щоб із гадки ніякої не лишилось про безталанну дівчину, що на неї безневинно стала слава, і пішли поговори не тільки в рідному селі, а й в чужій чужині». Розділ двадцять дев'ятий, де оповідається, яким хитрим і мудрим способом отзволено нашого закоханого рицаря від суворої покути, що він на себе накинув. Отеє вам, панове, і вся правдива повість моїх злигоднів. Глядіть же й судіть тепер самі, чи не маю я достатньої причини для ще тяжчих зітхань, ще буйніших сліз, ще гіркіших слів, ніж ті, що ви тут бачили і чули. Пізнавши достоту, яке велике моє страждання, ви не будете марно втішати мене, бо ліків на нього немає. Я ж вас лише одного прошу, це ви легко можете і мусите зробити. Порадьте, де б мені довікувати віку без обави і опасу, що мене тії знайдуть, котрі так пильно шукають. Хоч і знаю я, що отець-мати люблять мене щиро і приймуть з дорогою душею, так соромно ж мені подумати, що я з'явлюсь перед ними такою. Краще десь світ за очі змандрувати, аніж бачити, як вони журяться, що я їм слави наробила, рутвяного віночка не доносила. Все сказавши, я сказавши, Доротея замовкла і вся наличку спаленіла, зразу знати, що була то чула і сором'язлива душа. А послухащі душі жалим живим понялися і дивом великим довували, що яка вона нещасна». Парох хотів, уже був словом своїм подати їй ради й розради, та Карденіо похопився поперед нього і спитав. «То ви, сеньоро, і єсть, виходить, красуня Доротея, єдина донька багатого кленарда?» Здивувалась Доротея, непомалу почувши ім'я батька свого з уст такого злиденника. «Ми вже казали, що Карденіо в рам'ї ходив» і спитала в нього». А ви ж хто такий, чоловіче добрий, що знаєте, як панеця мого звати? Адже я, здається, оповідаючи про свою недолю, жодного разу його імення не назвала. «Я той безталанний, – відповів Карденіо, – що його Люсінда, як ви самі, сеньо, сказали, нарекла своїм мужем. Я бездольний Карденіо, якого той самий лиходій, що вас унесла ввів, ось бачите, до чого довів. Я обідраний, голий, безутішно сумовитий, і ще гірше от того не самовитий, адже я тільки тоді при доброму розумі буваю, коли небо заволить повернути мені його на малу часинку. Я той, Доротеє, хто був свідком. Злочину, зробленого доном Фернандом, хто чув, як Люсінда дала згоду стати його малжонкою. Я той, кому не стало зваги діждатися, поки вона опритомніє, і дізнатися, що написано в листі, знайденому в неї на грудях, бо душа моя не здоліла всіх тих нещасть заразом винести. Терпець покинув мене, і я покинув той дім, лишивши господареві моєму листа, що він мав передати люсінді, та й подався в ці пустельні місця, щоб тут уже і життя моє скінчити, що стало мені як смерть осоружне. Та доля не відібрала мені життя, лише розум, Може, вона берегла мене для сієї щасливої нагоди, що я з вами зустрівся». Коли правда все те, що ви тут розповіли, а я втім не сумніваюся, то дуже можливо, що нам обом судилося від неба по наших злигоднях таке щастя, якого ми й не сподівалися. Раз Люсінда не може одружитися з Доном Фернандом, бо вона моя, і сама про те ясно заявила, а Дон Фернандо не повинен її брати, бо він ваш, то маємо певну надію, що небо поверне нам наше. Права наші залишаються в силі, вони ще не скасовані і не відчужені». І якщо є в нас така потіха, Не на марній надії фундована, Не на хибній яві грунтована, То благаю вас, Сеньйоро, дайте інший напрям благородним думкам вашим. Перемініть ваші наміри, як я гадаю перемінити свої, і сподівайтесь кращої долі. Присягаю вам словом рицарським і вірою християнською, що не покину вас, поки ви не поєднаєтесь із Доном Фернандом. Якщо він по-доброму не захоче виконати свого супроти вас обов'язку, то, користуючись звольності своєї шляхетської, я викличу його на поєдинок, щоб у правому бою покарати його неправність. Про власну кривду я не згадаю – Нехай карає за неї праведне небо, мені ж тут на землі, аби за вашу помститись». Великим дивом дивувала Доротея, почувши, що сказав Карденіо. Не знаючи, як подякувати йому за таку великодушність, вона вже хотіла до ніг йому припасти, щоб поцілувати, та він того не дозволив. Тоді зняв слово священник. Похваливши Карденіо за його благородний намір, він став обох їх просити умовляти, щоб вони поїхали з ним до його села, і там запаслися всім потрібним, а потім уже можна буде вирішити, чи їм шукати Дона Фернанда, чи Доротею до батька матері одвести, чи як там уже краще прирозуміється. Карденію Доротея подякували йому і прийняли ті його ласкаві запросини. Целюрник, що до всього того пильно прислухався, теж докинув своє слово і з не меншою, ніж священник готовністю, запропонував їм свої послуги, а потім розповів коротенько про те, чого вони сюди заїхали та про химерне Дон Кіхотове божевілля. Тепер казав, треба лише почекати на Джуру, що пішов по свого пана. Карденьо пригадав, немов крізь сон, свою сутичку з Дон Кіхотом і розказав про неї товариству. От забув тільки, з якої причини вона сталася. В цю хвилю вони почули якесь гукання, і священник з цилюрником зразу впізнали Санчів голос. Не знайшовши своїх супутників на тому місці, де він із ними розстався, Джура кликав їх тепер гучно та зично. Вони рушили йому на зустріч і спитали, що там чути з Дон Кіхотом. Санчо повідомив, що його пан худий, блідий, голодний і напівголий, бо лише в самій сорочці, зітхає по володарці своїй Дульсінеї. І хоч він сказав, що Дульсінея вели йому негайно покинути ті гори і їхати до неї в Тобосо, рицар заявив, що не стане перед ясні її очі, допоки не звершить діянь гідних і достойних її правдивої милості. Як воно й далі так діятиметься, то не бачити йому ані імператорства, на яке він цілком заслуговує, ані того архієпископства, що пасувало б йому в крайньому разі. Отож, нехай добре подумають, як його звідси випровадити. Священник заспокоїв Джуру. Нехай він, мовляв, не турбується, бо вони таки визволять його звідси, чи по волі, чи по неволі. Тоді він розповів Карденієві та Доротеї, що надумали вони з Целюрником для того, аби вилікувати Дон Кіхота, чи принаймні доправити його додому. На це Доротея сказала, що вона може вдати себе скривджену панянку, багато краще, ніж Целюрник. Є в неї вбрання, відповідне, то все вийде дуже натурально то нехай вони доручать їй цю роль, і вона успішно доведе той їх замір до скутку. Почитала багато рицарських романів і вельми добре знає, якими словами промовляють скривджені панянки, шукаючи оборони умандрованих рицарів. «Коли так, – сказав священник, – то нумо братися за діло. Доля в очевидячки сприяє нам. Неждано-негадано, чинивши двері до вашого панове рятунку, вона воднораз і наше завдання непомалу полегшила». Тоді Доротея добула худенько свого клунку пишну вовняну сукню та зелену альтембасову мантилю, а з шкатулки дістала коралі коштовні на шию та ще деякі клейноди, як обралася у все те зразу на вельможної багату панію схожа стала. Тій вбори і ще дещо казала, захопила вона з дому про всяк випадок, тільки досі вони їй ще ні разу були не знадобились. Всі любували на неї, що яка то вона гарна та ладна та гожа, і казали, що до Дон Фернандо дуже, мабуть, не тямущий чоловік, коли от такої кралі откинувся. Та найбільше дивувався Санчо Панца, бо йому здавалось, та так воно і справді було, що зроду ще такої красуні не бачив. Тож і почав допитуватись у Паруха, що то за сеньора така вродлива і чого вона шукає в сих нетрях та хащах. «Вся вродлива сеньора, брате Санчо», – відповів Парух то, щоб ти знав, по мужеському коліну пряма спадкоємиця великого царства обізіянського. Шукаєш тут вона твого пана, бо хоче прохати у нього ласки й оборони. Бачиш, її скривдив і образив якийсь лихий велетень. А що рицарська слава твого пана по всьому світу барського клична, то ся принцеса приїхала шукати його з самісінької гвінеї». То добрий захід і щасливий знахід, сказав на те Санчо Панса. Особливо, як удасться моєму панові за ту кривду і наругу одячити й одомстити, убивши того вражої матері велетня, що ваша велебність каже, а він його таки вб'є, як тільки де зустріне, хіба що то буде привиддя, бо привиддя мій пан не втне, а ні гич. Тільки знаєте, чого я хочу вашої велебності ще простити? Зробіть так, щоб панові моєму не захотілося йти в архієпископи, бо я того опасуюсь не помалу. Порадьте йому одружитися негайно з сією принцизною. Тоді вже годі буде йому на архівки висвячуватись. Одна дорога зостанеться. Тільки на імператоря. А мені ж нічого й не треба. Бо я вже, знаєте, туди і сюди думкою кидав. Таки не випадає панові моєму на архієпископа йти. Бо яке ж буде в церкві з мене пуття, коли я чоловік жонатий. А заходжуватись тепер розлуку брати, щоб на хліби духовні сісти, то клопоту не обберешся. «Так не кажіть, а жінка, діти...» Одне слово. «Панові, моєму, притьмом випадає з цією принцизною женитися. Не знаю, вибачайте, як її величають, то так і кажу». «Зовуть її, – сказав парох, – принцеса Обізіяна. А як же ще має зватись, коли вона з Обізіянського царства?» Та вже ж, мовив Санчо, не раз і я чув, що люди по тому місту, де народились, прозиваються того дражнять Педро де Алкала, цього Хуан де Уведа, а ще коїсь дієго де Вальядоліт тож, мабуть, і в ті гвінеї цариці по своєму царству іменують. Певно, що так сказав парох а щодо одруження твого пана то я вже все, що можу, зроблю. Санчо так зрадів із цієї обіцянки, як парах здивувався з джуреної простоти. Отак уже запали йому в голову ті самі дурниці, що й Дон Кіхотові, коли й на хвильку не сумнівається, що пан його імператором стане. Тим часом Доротея сіла вже на священникового мула, а целюрник приладнав собі до лиця бороду з волового хвоста і сказав Санчові, щоб вів їх до Дон Кіхота. Вони попередили Джуру, щоб той і знаку не подавав, що знає целюрника і священника, бо від того залежить, чи стане його пан імператором чи ні. Карденіо і священник не хотіли їх туди супроводити. Юнак побоювався, що Дон Кіхот може пригадати їхню суперечку. Священник вважав, що його присутність поки що не потрібна. Тож вони пропустили тих трьох уперед, а самі пішли назирцем позаду. Священник дав при цьому останні напутіння Доротеї. Що їй робити? Та відказала, хай не турбується. Вона вчинить усе, доцяти стеменно так, як вимагають і приписують рицарські романи. За три чверті милі звідти серед безладного скелля та безкеття знайшли вони Дон Кіхота. Наш рицар був вже вдягнений, лише не при збруї. Як побачила його Доротея, Санчо їй сказав, що то він і є. Зразу вдарила свого ступака нагайкою, а за нею слідком потрюхикав бородатий голборода. Коли ж вони зблизились до Дон Кіхота, слуга зіскончив мула і допоміг їй сісти Доротеї. Вона спішилась легко і жваво, і тут же стала навколішки перед Дон Кіхотом, що марно силкувався її підвести. Не встаючи, вона такими промовила до нього словами. «Я не встану з місця, ославетний і зацний рицарю, допоки ви з добротливості й великодушності своєї не приречете мені одної ласки, що буде за честь і славу персоні вашій і за велике благо найбарзо невтішній і наймоцно скривдженій дівиці на білому світі. Якщо і справді міць потужної вашої правиці відповідає розголосу несмертельної вашої слави, то повинні єсте вчинити ласку без що з такого далекого краю прийшла на сяєво приславного імені вашого шукати ради і поради в своїй недолі. Я не дам ні слова, відповіді, повіту, ясна панно, одрік Дон Кіхот, і не буду слухати далі справи вашої, поки не рачите з землі встати». «Нібо не встану, пане рицарю, – сказала скривджена дівчина, аж поки достойність ваша не прирече мою волю вчинити. Прирікаю і обіцяю, – промовив Дон Кіхот, – якщо тільки отого не буде ущербкою шкоди королю моєму і рідному краєві, а також тій, що тримає в своїй руці ключ от мого серця і свободи моєї». «Ані шкоди, ані ущербку жодного їм ото не станеться, пане мій і добродію», – відповіла бездольна дівиця. Тут Санчо Панце підійшов до свого пана і сказав йому тихенько на духу. «Ваша милость сміло може обіцяти їй ту ласку, бо то, прошу пана, не яке й велике діло – убити якусь там велетюгу. А благаєш то вас, ясновельможна принцизна Обізіяна, володарка царства Обізіянської із самої Ефтіопії». «Хоч би хто вона була, – відповів Дон Кіхот, – я повинен так чинити, як велить мені рицарський мій обов'язок». І, обернувшись уже до дівиці, промовив, «Хай ваша пишна врода встане, бо я зволяю на ту ласку, о яку ваш мось мене просити рачило». А я прошу вас, ось чого, сказала дівця. Хай ваша великодушність їде за мною, не гаючись, куди я її поведу, пообіцявши перше не шукати іншої якоїсь пригоди і не здаватись на інше якесь прохання, поки не помститься за мене на віроломцеві, що, знехтувавши всяке право людське і Боже, завладнав підступно моїм царством. І ще раз скажу, що ладен вашу волю вчинити, проголосив Дон Кігот. Отож, ясна панно, віднині ви можете забути журбу, що вас сушить, і підживити та підбадьорити вашу знебулу надію». З Божою помочею вся потужна правиця поверне вам незабаром царство ваше, і ви знову обіймете престол старожитньої могутньої держави вашої, на сукір на зло всім супостатам, котрі хотіли б тому противитись. Ну мож братися до діла, бо загай, кажуть, велику біду чинить». Скривджена дівиця притьмом поривалась поцілувати йому руки. Та Дон Кіхот, як огречний, поштивий кавальєро, не хотів того жодною мірою допустити. Він підвів її і обійняв з великою гречністю і поштивістю, а потім сказав Санчові підтягнути негайно на росинантові попруги та подати всю збрую лицарську. Санчо миттю зняв ту лицарію, що на дереві мають трофеї, які висіли, і, підтягнувши на коню попруги, узброї внигаючись свого пана. А і вже приповнім обладунку бувши промовив. Ну, Боже, благослови, рушаємо на допомогу сій ясновельможній панні. Целюрник стояв іще й досі навколішках і душив у собі сміх, що розбирав його та знай притримував бороду, бо якби вона відпала, то, може, весь їхній добрий задум на нівеці звівся б. Побачивши, що Дон Кіхот призволив уже на ту ласку і поривався якнайшвидше спевнити свою обіцянку, він підвівся і, підтримуючи другою рукою свою нібито пані, разом із Дон Кіхотом підсадив її на мула. Тоді Дон Кіхот скочив на Росинанта, а Целюрник із на мула і собі тільки Санчо мусив іти пішо. Тут і знов згадав він про сірого, що йому вкрадено. Але не вельми вже там журитися, бо гадав, що пан його туш-туш імператором Стане, бо, певно, що ожениться з тою принцизною і сяде, принаймні, на обізіянський царський престол. Одне тільки його не путило, що царство теє десь аж у Муринській землі, і всі його підданці будуть чорні наголо. Він, правда, хутко додумався, як тому лихові зарадити. «Що з того, – казав він собі, – що мої підданці будуть чорні, наладую їх на кораблі, привезу в Гешпанію, продам за добрі гроші, готівкою візьму, вже ж ніяк. а за ті гроші куплю собі титул чи уряд який, та й буду панувати в достатках до кінця віку». Тут, брат, тільки не зівай, а розуму та сприту в мене стане, щоб таке тіло зарудувати. Продам тих підданих, як не тридцять, то може хоч десять в душ. Аби тільки добути, то вже легко збути чи малих, чи великих. Хай чорна, то все чорнота, а матиму за них і срібла, і злота. Такий і Санчо, щоб грушку в попелі заспав, а як же? І так його ті думки радували й тішили, що й піхотою чалапати за іграшки здавалось. Карденьо і священник дивились на все те із захищуватих скель і не знали, як їм краще до них приєднатися. Та й священника був неабиякий вигадько, і він хутко прирозумів, як їм із клопоту вийти. Узяв ножиці, що носив із собою у піховці, обстриг швиденько Карденіо бороду і дав йому свого сірого плаща та чорний пристібний ковнір. А сам зостався в одних штанях та камізельці. І карденьо так супроти колишнього змінився, що й сам себе в дзеркалі певно не пізнав би. Поки вони перевдягались, ті вже вперед поїхали. Та вони все-таки перші на шлях вибрались, бо вершникам було не так-то легко по хащах та бездоріжжю правитись. Одне слово – пішоходи вийшли з ущелини на рівнину. А як виїхав із гір Дон Кіхот із супутниками своїми, священник став приглядатись до нього пильно, не би то впізнав, а впізнавши, кинувся до нього з розкритими обіймами, вигукуючи – Видом видати доброго земляка мого Донкіхота Кіхота Сламанчі, чолом даю зерцалові рицарства, взоровзорові благородства, обороні й покрову всіх недолених і скривджених цвітові мандрованих витязів. Кажучи сеє, він толив собі до грудей ліве коліно Дон Кіхота. рицар наш, здивований його словами і вчинками, став і собі пильно до нього придивлятися, а впізнавши, ніби аж перелякався і чим душ, силкувався злізти з коня. Та священник не пускав його. Тоді Дон Кіхот промовив. «Дозвольте, пане ліценціате, не випадає мені верхи їхати, коли така шанована особа як ваша велебність має йти пішки». «Не можу я на те жодною мірою пристати», – заперечив йому священник – Вашій достойності саме й подобає на коні сидіти, бо сидячи на коні, ви звершаєте діяння й подвиги, не бачені досі в нашому віці. Мені ж, смиренному священнослужителеві, досить буде й назабедри сісти до одного з цих добродіїв, що з вашою милостю на мулах мандрують, певна річ, коли вони на те погодяться, і я уявлю собі, що підо мною крилатий пегас, чи зубруватий бахмат, на якому гуляв колись знаменитий мавр мусарак, що лежить тепер заворожений в надрах Соломонової гори, непоодаль від преславного города Комплута. Все мені якось не спало на думку пане ліцензіате, сказав Дон Кіхот. але гадаю, що ясновельможна принцеса з ласки своєї велить слузі, відступити ваше ці сідло, а слугай на забедрах може сісти, якщо тільки мул видержить. «Гадаю, що видержить озвалась принцеса. Та, мабуть, я й не повинна цього моєму джурі наказувати, бо він у мене такий штивний і поштивий, що не попустить, аби духовна особа йшла пішки, коли є спромога верхи їхати». «Безперечно», – погодився Целюрник. Він зіскочив швиденько з мула і запропонував священникові сісти в сідло, що той і зробив, не чекаючи дальшої припрохи. Та мул той, на жаль, був найманий. А це все одно, що сказати лихий на вдачу. Коли целюрник хотів сісти йому на крижі, він так вихонув задом, щоб бриконув ногами, що якби попав у груди чи в голову, майстер Ніколас прокляв би навіки оту виправу по Дон Кіхота. З переляку беркицнувся целюрник додолу, не дбаючи вже про бороду, а вона взяла й одлетіла. Побачив він таке діло, що робити, затулив лице руками, тайну бідкатися, що зуби йому вибило. А Дон Кіхот, побачивши ті пелехи без шкіри і без крові на добрій відстані від лежачого слуги, вигукнув здивовано. «Що за чудесія, Боже, милий, чи ти ба, як йому мул з бороду зняв, мов одрізав, так гладко та рівно?» Побачивши священник, що хитро, що його можуть наяв вийти, підняв хутеньку ту бороду і підбіг із нею до майстра Ніколаса, котрий ще лежав та знайбідкався. Схопив його за голову, притулив собі до грудей і знов бороду та й почав над ним слова якісь мимрити. Нібито за мову, щоб борода приросла. От побачить, мовляв, як добре все буде. Причепивши ж, одійшов нього. а той ніби слуга і справді став такий здоровий бородатий, як перше був. Здивувався тому донкіхот непомалу і попросив священника, щоб той навчив його колись тієї замови, бо вона, мабуть, не лише на відірвані бороди помічна, а й на щось інше. Адже на місці вискубаних пелихів мали бути якісь подряпини чи садна, а вже ж то воно загоїлось, як борода приросла. «А вже ж», – сказав священник, і пообіцяв навчити його при нагоді тої замови. Вони домовились, що зараз сяде на мула сам священник, а ті троє будуть мінятися з ним по черзі, поки доїдуть до корчми. До неї залишилось іще миль зодві. От одна трійка – Дон Кіхот, принцеса і парох – сіла на ступаків своїх, а друга – Карденіо, Целюрник та Санчо Панса – пішки йти налагодились. Тоді Дон Кіхот обізвався до дівиці – «Хай ваша велич, пані моя, обійме провід і веде нас, куди сама знає!» Та перше, ніж вона заговорила, упав у річ священник. «До якого царства, гадає правитись, ваша ясновельможність? Чи часом не до обіз'янського? Мабуть, що так. А як ні, то я нічого в тих царствах не тямлю». Доротея, що вже раніше була з ним і змовилась, догадалася, що треба їй притакнути, і одрікла, не вагаючись. «А то ж, пане, саме до цього царства і лежить мій шлях!» «А коли так, – похопився словом священник, – то ми проїдемо через наше село, а там ваша милості зверне вже на Картагену, де з божою помічу сяде на корабель, і як вітер буде погідний і море спокійне і безбурне, то не мене й дев'яти років, як ви допливете до Великого Сцицького або, як дехто каже, Скіфського озера. Однього ж до вашого царства буде не більше, як сто днів дороги». «Помиляєтесь, пане Добродію», – заперечила принцеса. «Ще нема двох років, як я звідти виїхала. І хоч погода весь час була мені супротивна, я, як бачите, таки прибула сюди і знайшла того, кого так палко прагнула бачити – пана Дон Кіхота з Ла-Манчі. Що його ім'я дійшло до слухів моїх, заледве я ступила на гешпанську землю. Все ж то й порушило мене розшукати його, аби звіритись на його ласку і доручити мою справедливу справу мужності його звичайно». «Дитяжної правиці». «Годі просе», – промовив тут Дон Кіхот, – «не треба мені хваління, бо на лестощі я не жадний. Як же сей не лестощі, то все одно такі речі ображають мої цнотливі уші. Одне тільки можу сказати вам, пані моя. Яка б уже там не була моя мужність, а коли вона в мене є, мушу вам служити, хоч би й душею мав наложити». Та то нехай на потім. А тепер я попрошу вас, пане ліцензіати, поясніть мені, з ласки вашої, як ви сюди втрапили, отако сам один, без челяді, ще й легкома. Аж дивно мені якось. «На це я відповім вам коротенько», – отказав священник. «Отож, пане мій, дон Кіхоте, знайте, що я разом із майстром Ніколасом, нашим спільним другом і целюрником, рушив був до Севілії, де мав отримати гроші, котрі переслав мені родич один, хто вже хто знак відколи в Америку подався. І то гроші неабиякі – 60 тисяч песет». Було б чим набити не один кисет. І от, як їхали ми вчора десь отут, напали на нас грабіжники і обдерли геть до шерстиночки. Бачите, майстер Ніколас мусив собі фальшиву бороду почепити, а сього молодика, тут парох указав на кардення, той зовсім до гола обібрали. Подейкують околишні люди, що то були галерники, яких визвали десь отут ой якийсь от чайдушний сміливий чоловік. Адже при них вартовики йшли з комісаром, а він їх усіх розпутав і розпустив. То був, напевне, якийсь божевільний. Або такий самий гультяй, як вони, лайдак, честі й поваги. Адже він пустив вовків між вівці, лисиць на курей, а мух на мед. Насмілився, одне слово, зламати право і встати проти короля, свого природного пана й володаря, коли порушив отак мудрі його накази. Надумав лишити галери без рук, без ніг, а ще й до того святу Германдаду наполохати, що вже стільки літ тихо спочивала. У Коїв таке діло, що й душа пагуба, і тілові пожитку нема. Санчо, бачите, зразу же розповів парохові та целюрникові про пригоду з галерниками, що так славно випала його панові, і парох навмисно говорив так, без обрізків, щоб подивитися, що скаже чи зробить Донкіхот. Наш рицар при кожнім слові аж на лиці мінився, та не важився признати, що то він, а не хтось інший звільнив ту чесну компанію. Отож вони нас і пограбували, закінчив свою розповідь священник. Нехай Господь милосердний простить тому, хто одвернув них справедливу кару. Розділ тридцятий, де мова мовиться про бистроумність прекрасної Доротеї та про інші вельми цікаві і втішні речі. Чи доказав парох свою мову, чи ні, як уже обізвався Санчо? Далебі, бій, превелебний, отче! Все вчинив не хто інший, як мій пан Дон Кіхот. Тарем не розраював, я його й остерігав, аби глядів, що робить. Марне казав, що то буде гріх таких людей визволяти, бо засуджено їх за великі злочини». «Дурень Єси!» – впав йому в річ Дон Кіхот. «Мандрованому рицареві не випадає розпитувати і здізнаватися, чи ті знедолені, скривджені пригноблені люди, яких вони зустрічають по дорозі в кайданах, потрапили в таку халепу своєї вини, чи терплять безневинно. Він мусить стати їм до помочі, якоби захисним, маючи обачення не на махлярства їхнє, а на метарства». Я й справді надибав ціле гроно, цілий кетях таких безталанних і безутішних. І вчинив з ними так, як велить моя рицарська повинність, а все інше мене мало обходить». Кому ж той мівчинок не до смаку приходиться, тому, шануючи достойність церковну пана ліцензіата і велебну його особу, я скажу, що мало він знається на рицарських справах, і бреше, як скурвий син, і останній лайдак. Це я ладен довести йому своїм мечем де завгодно і коли завгодно. По слові він хвацько випростався в стременах і насунув собі на лоба мисюрку, бо ту голярську мідницю, що була в його уяві мамбріновим шоломом, він приторочив спереду до сідла, поки не трапиться нагода направити ушкодження, завдані галерницькими руками. Доротея, дівчина дотепна і бестроумна, знала вже, що Дон Кіхот із глузду скрутився і бачила, що всі, окрім Санча роблять собі сміх із нього. Той сама вирішила позаду не лишатись і звернулась до розгніваного Дон Кіхота з такими словами. Пане рицарю, нехай достойність ваша пам'ятає обітницю, дану мені нещодавно. Згідно з нею, ви не повинні тим часом заходити в жодні інші пригоди чи суперечки, хоч як би пильно вам припадало. Отож, погамуйте ваше серце, бо якби пан ліценціат знав, що тих галерників увільнила оця неподоланна правиця, то він, напевно, тричі зашив би собі рота і тричі прикусив язика, перше ніж зронити слова, що ваше ціна криво пішло». «Клянуся, що так воно і є», – потвердив священник. «Я радше дав би вуса собі чи крижити». «Гаразд, пані моя», – сказав Дон Кіхот. «Я замовкну і впеню справедливий гнів, що кликоче в душі моїй, і їхатиму тихо та мирно, поки не доконаю того, що вам прирік. Та прошу вас, якщо це тільки вам не важко». В нагороду за сей мій добрий замір скажіть мені, яке лихо вас спіткало, і хто ті вороги, де вони, і скільки їх, на чию голову повинна впасти моя сувора, нещадна і невблаганна помста?» «Скажу з дорогою душею», – погодилась Доротея, «якщо тільки вам не прикро буде слухати повісті про великі злигодні і муки». «Аж ніяк не прикро, пані моя», – запевнив їй Дон Кіхот. «Коли так, – сказала Доротея, – то прошу панства слухати мене уважно». Заледве вона вимовила ці слова, як Карденьо з цилюрником підійшли до неї ближче. Цікаво їм було почути, яку у сторійку сплите вигадлива Доротея. Санчо зробив так само, але він, як і його пан, і гадки не мав, щоб то була якась омана. Доротея вмостилася гарненько в сідлі, прокашлялась і, прибравши належної постави, почала невимушено. Перед усім, панове добродійство, знайте, що звати мене, і тут вона затнулась, бо забула раптом, яке ім'я прибрав їй священник, та той, зрозумівши, в чим річ, похопився їй на виручку. То не диво, пані моя, що ваша ясновельможність бентежиться і мішається, оповідуючи про свої нещастя, бо вони бувають часом такі, що й пам'ять бідним відбирають, іноді й своє власне ім'я забудеш, не то що Отож і вам, певне, випало з помку, що звати вас принцеса Обізіяна і що ви єсте законна спадкоємиця Великого Царства Обізіянського. Після такого нагаду ваша ясновельможність без жодної більше труднації може відновити в скорбні своїй пам'яті все, що жадає нам розповісти. Це правда, сказала дівиця. Думаю, що надалі я зможу обійтись без нагадувань і здолію сама вивести кінці моєї правдомовної історії. А історія моя ось яка. Отець мій – цар наймення Тінакрій знаючий, був привельми очитаний у так званій чорнокнижницькій науці і виворожив по своїх книгах, що мати моя, цариця Харамілія, помре раніше за нього і що йому самому невдовзі потому судилося зійти з цього світу, а мені – лишитися кругом сиротою. Але не те, казав він, смутило його і бентежило, а зовсім інше – Знав він, напевне, що страхолюдний велетень, володар великого острова неподалік від нашого царства, наймення Пандафіланд Хмуроокий. Бо річ відома, що хоч у нього очі ніби цілі й сидять на місці, а дивиться він на всіх басом, немов косує і робить так навмисне, аби всіх жахати та лякати. Що той велетень, кажу, дізнавшися про моє сирідство, вдарить на моє царство потужним військом і заполонить його геть чисто все що й сільця маленького не заставить, де б мені голову прихилити. Того лихоліття і тої руїни я зможу уникнути, казав мені отець, якщо тільки згоджуся вийти за того велетня заміж. Але він був упевнений, що хоч як сутужно припаде мені, я ніколи на такий дивоглядний шлюб не пристану. І то таки щира правда, бо я й в думці собі не покладаю, щоби стати жоною тому велетню, ані жодному іншому, хоч би який він був грізний і страшний. Ще сказав мені пан отець мій, що як він помре і пандафілант нападе на моє царство, то щоб я, крий Боже, не гадала оборонятись, бо то була б моя погибель. А щоб сама з доброю волі покинула державу мою і вберегла тим самим від смерті і руїни щирих моїх і вірних підданців. Бо з таким могутнім і забісованим велетнем мені все одно неможливо мірятися. Він радив мені, щоб я негайно подалася в супроводі якогось вірника до Гішпанії, де я знайду ліки на всі свої нещастя. Скоро тільки відшукаю певного мандрованого рицаря, що його слава на той час лунатиме вже по всьому тому королівці а звати його, дай Боже на пам'ять, чи то Дон чухот, чи то Дон Сміхот. Певно, він сказав Дон Кіхот, упав їй річ Санчо Панса, що іменується ще лицарем сумного образу. Правда твоя, сказала Доротея. А ще мовив мені панотец мій, що рицар той на зріст високий і з себе худорлявий, «А десь із правого боку, по підлівим плечем, здається, має в нього бути темна лунина з кількома щетинястими волосками». Почувши Сея, Дон Кіхот промовив до свого джури. «Санчо, сину мій, ходи сюди та поможи мені розібратися. Я хочу допевнитись, чи справді я той рицар, що то про нього ворожив премудрий цар?» «А навіщо ваше це роздягатись?» – спитала Доротея. «Хочу подивитись, чи є на мені та пляма, про яку говорив ваш пан отець», – відповів Дон Кіхот. «І зовсім не треба розбиратись», – зауважив Санчо, – «бо я й так знаю, що у вас на хребті є достеменно така сама родимка, то ознака великої сили». «Всього цілком досить», – сказала Доротея. «Друзям не годиться зважати на всякі дрібниці». Чи та лунина на плечі, а чи на хребті, то байдуже, аби вона була, бо тіло скрізь однакове. Не маю жодного сумніву, все, що казав панотець мій, справдилося. І гаразд я вчинила, що вдалася до пана дон Кіхота, бо все ж і є той рицар, якого навіщував мені панотець. І прикмети всі сходяться, і слава його не лише в Гишпанії, а й по цілій ламанчі голосно лунає. Заледве я зійшла на берег в осуні, як уже почула про незліченні його подвиги, і наче хто мене в серце торкнув, що саме його я маю шукати. А як же важмість могла в осуні на берег зійти, коли то не морська пристань? – спитав Дон Кіхот. Перше, ніж Доротея спромоглась на якусь відповідь, в розмову втрутився священник. «Ясновельможна принцеса, певно, хотіла сказати, що висадилась вона в Малазі, а вже в осуні вперше почула про вашу милость». «Саме це я й мала на увазі», – притакнула Доротея. «Ну, тоді все ясно», – сказав священник. «Хай ваша величність каже далі». «А далі вже, власне, нема чого й казати», – мовила Доротея. «Доля була до мене така зичлива, що я розшукала пана Дон Кіхота, і можу вважати, що я знов повновладна цариця й повелителька над усім моїм царством, бо цей рицар з притаманною йому гречністю і великодушністю прирік мені зробити ласку йти за мною, куди я його поведу». Поведу ж я його прямо до Пандафіланда Хмуроокого, аби він убив його й повернув мені те, що лихий велетень беззаконно забрав у мене, і все те має справдитись слово в слово так, як наворожив мій добрий пан отець, тінакрій знаючий, бо він до цього ще додав і написав, чи то грецьким, чи то халдейським письмом, я гаразд не вчитаю, що коли той напророчений рицар зніме велетневі голову з плечей і зажадає, щоб я стала йому дружиною, то щоб я без жодних вимовок і суперечок погодилась стати його правною малжонкою і ввела його в володіння і царством моїм, і моєю власною персоною. «А що, друже Санчо, – опізветься тоді Дон Кіхот до джури свого, – чуєш, до чого воно йдеться? Не я тобі казав. От уже нам і царство до царювання, і цариця до женихання». Де же його кату, вигукнув Санчо. Сучий син буде, хто з нею зразу оженеться, як тільки переріже горлянку тому гаду пантохвеладу. Та й цариця ж така краля, що ну, коби мені всі блохи в ліжку на таких от перевертались. По сій мові підскочив двічі вгору з великої тіхи, ще й руками в підошви ляснув, а тоді схопив доротеїного мула за обрець, спинив його, упав перед ним навколішки і попросив ручки поцілувати на ознаку того, що він визнає її за свою царицею-повелительку. Кого б і справді не насмішило оте панове божевілля й джурене простосердя. Та Доротея простягла йому ручку до цілування і обіцяла, що зробить його вельможею в своєму царстві. Скоро небо пошле їй таку ласку і поверне їй владу над її державою. Санчо подякував принцесі такими словами, що всі знову зареготались. «Оце, власне, і вся моя історія, панство моє любе», – сказала Доротея. Мені лишається тільки додати, що з усіх прибічників, які мене в дорозі супроводили, зостався живий один оцей бородатий слуга. А то всі інші потонули під страшенну хуртовину морську, що захопила нас, як ми вже до пристані допливали». Ми з ним якимсь чудом прибились до берега на двох дошках. Та й все моє життя, як ви, напевне, вже помітили, то суцільне чудо й таємниця. Коли ж я про щось, може, занадто широко річ повела, чи деяке слово недоладу сказала, то не винуйте мене занадто строго, адже з самого початку моєї оповіді велебний пан ліценціат цілком слушно зауважив, що безнастанні і надзвичайні злигодні відбирають пам'ять тому, хто їх переносить. Мені вони її не відберуть, очеснородна і владоможна сеньоро, промовив Дон Кіхот. Нехай би вам, слугуючи, я зазнав їх премногіє множество. Тим я знову потверджую і конфірмую ласку, що вам обіцяв. І присягайте за вами, хоч і на край світу, аби спіткатися з лютим супостатом вашим, котрому я думаю, з помочою Всевишнього і власної моєї правиці відтяти гордливу голову лезом цього. Не кажу доброго меча, бо Хінезде Пасамонте забрав його у мене. Останні слова наш гідальго промимрив собі під ніс, а потім знову заглаголав на повен голос. А як я вже зотну йому голову і віддам царство ваше вам же у мирну обладу, то нехай ваша найясніша персона розпоряджає собою по власній волі і у подобі, тим, що поки пам'ять моя зв'язана, і воля моя у неволі, і розум мій утрачений усе через тую, не скажу через кого, я й помислити не можу про одруження з будь-якою іншою, хоч би й самою жарптицею». Всі останні слова Донкіхотові Кіхотові про те, що він не хоче одружуватись, так не сподобались Санчеві, що з великої досади він аж зарепетував на пана. «Їй же Богу і присягай Богу, пане мій Донкіхоте, Кіхоте, у вашої милості не всі дома. Де видано відкидатися від от такої вельможної принцизни, як оця О? Чи, може, ви думаєте, що таку, мовляв, пайду, аби де знайду? Еге, держіть в обидві жмені». «Чи, може, скажете пані, моя дульсінея, краща цієї? Ова, далеко куцому до зайця, вона її і нігтя не варта. Дідька лисого стану я коли грапом, як ваша милость печеного льоду шукатиме. Женіться, женіться зараз же, бо дай вам все та те». Загорніть собі царство, що саме в руки на дурничку дається. Станьте вже раз царем чи королем, а мене маркізом і зробіть, або й губернаторем, а там про мене хоч і весь світ пропадай». Не стерпів дон Кіхот, що при ньому його володарку дульсінею такими словами шпетять. Не сказавши Санчові ні слова, ні півслова, замахнув він списом і так черкнув свого джуру раз і вдруге, що той, як сніп на землю впав, щоб нашого рицаря не впинила була доротея, то бідаха Санчо тут би й смерті собі здобув. Ти думаєш, підлихами позвався Дон Кіхот по якійсь хвилі, що я вічно буду сидіти, згорнувши руки, що те в мене всяке зле, лихе витворятимеш, а я все тобі плазом пускатиму. Так не будеш цього, нагабо безсовісний, а інакше тебе й назвати не можна, коли ти посмів злорічити на незрівнянну досінею. Чи ти не знаєш, мудю такий, лайдаку, гунцвоте, що якби вона не вливала сили в правицю мою, то я і блохи вбити не здолів би. Скажи, Шельмо з гадючим жалом, хто по-твоєму завоював все царство і зняв голову велетню, хто зробив тебе маркізом? Бо на все те я дивлюсь уже як на річ доконану і формально узаконену. Хто, як недоблесна Дульсінея, що обрала рамино моє за знаряддя великих своїх звершень? Вона бореться в мені й перемагає, а я нею тільки і живу, і дихаю, бо вона – життя моє і дух, і суть». «О, розпревражний гультяю, який же ти невдячний! Тебе піднесено із грязі в князі, і в тебе язик повертається лихословити на свою доброчинницю!» Хоч же й був Санчо побитий та чув усе, що говорив Дон Кіхот. Підвівшися хутенько з землі, він захилився за тортеєного ступака і промовив звідти до свого пана. «Ви мені, пане, скажіть!» Коли ваша милость порішила не женитися з цією вельможною принцизною, то виходить і царства вам не буде, а якщо так, то чим же ви зможете мене нагородити?» От чого мені жалько. ви б таки взяли і женились із царівною, що наче з неба оце до нас плюснула, а там можна буде й з панею моєю Дульсінею пожартувати. Бо знаєте ж, були такі царі й королі на світі, що полюбовниць собі мали. А котра з них кращіша, до того я не мішаюсь, мать що обидві гарні. Та коли правду казати, то я пані Дульсінеї з роду і вічі не бачив. Як то не бачив, блюзні ти блазнюватий! Обурився Дон Кіхот. «Хіба ж ти не привіз мені оце зараз однеї вісті?» «Я хотів сказати, що бачив її лише мелькома», – похопився Санчо. «Той не міг роздивитися дрібніше на всі її красоти і принади. А так на вона вроді і лепська». «Тоді я тобі прощаю», – промовив Дон Кіхот. «Даруй же й ти мені, що я тобі досадив. Ти ж знаєш, як важко буває перший порив упинити». Це то я знаю, відповів Санчо. Мене самого пориває першим ділом до балачок, то й милю собі, що на язик наверзеться. Ти, Санчо, говори та не заговорюйся, сказав Дон Кіхот. А то знаєш, поки ж бан воду носить, я думаю, ти розумієш. Чом не розуміти? Розумію, сказав Санчо. Та тільки ж Бог із неба все бачить і знає, хто більший гріх робить. Чи хто, як я, недобре говорить, чи хто, як ваша милость, недобре творить. «Ну, годі вже», – помирила їх Доротея. «Бігай, Санчо, поцілуй панові руку і перепроси, та зважай надалі, кого хвалити, а кого гудити. І не кажи лихого слова про ту володарку-тобоську, хоч я її не знаю, проте завжди готова їй услужити. А втім, уповай на Бога, ти неодмінно доскочиш по сілості якоїсь і заживеш паном на всю губу». Санчо, понуривши голову, підійшов до свого пана і попросив ручку. Дон Кіхот подав її з величною гідністю. І як Джура поцілував її, поблагословив його і велів пройти за собою трохи вперед. Бо він має дещо в нього розпитати і поговорити з ним про певні важливі речі. Санчо так і зробив. Проїхавши трохи вперед, Дон Кіхот звернувся до нього з такими словами. «Відколи ти повернувся, я не мав ні часу, ані змоги розпитати в тебе про деякі подробиці твого посельства і про те, яку ти привіз мені відповідь. Тепер же, коли доля погодила нам слушний час і слушне місце, ти не відмовишся, я гадаю, порадувати мене добрими вістями». «Питайте мене, про що хочете, ваша милость», – відповів Санчо. «І я вам любісінько викладу, як на долоні, все від початку до кінця». «Тільки прошу вас, пане, не будьте такі оприскливі там мстиві». Нащо це ти мені кажеш, Санчо?» – спитав Дон Кіхот. «А на те, – отказав Санчо, – що ви мене оце двічі потягнули більше за ту суперечку, в яку нас нечиста сила тоді вночі заплутала, аніж за те, що я бовкнув проти пані моєї Дульсінеї, бо я ж її люблю і шаную, мов, святощі які, хоч у неї вони й не ночували, єдино тим, що вона ваша милоданка». «Не заводив би ти Санчо про семови», – сказав Дон Кіхот, – «бо вже воно мені набридло. Я простив тобі щойно, але, як то кажуть, за новий гріх – нова покута». Серед такої розмови побачили вони нараз чоловіка якогось, що їм навпроти верхи на ослі їхав як і зблизився до них, придивились, аж воно щось ніби на цигана скидається. Та Санчо Панца, що де було, не вздрить осла, то сразу туди очі й душу пориває. Вмить упізнав у тому вершникові Хінеса де Пасамонти. І як по ниточці доходить до клубочка, так він по циганові до сірого свого добрався. Так воно справді й було. Злодій їхав на краденому ослі. Щоб же його не впізнали, як осла продаватиме, вбрався він за цигана, бо по-циганськи говорив не гірше, ніж своєю рідною мовою. Скоро Санчо вгледів його і впізнав, зразу гукнув до нього, що є сили. «Ах ти ж, злодюгохінесе, верни мені моє добро!» Тож мій рідний осел, моя душа, моя втіха, мій скарб, моє багатство. Згинь, сучий сину, щезне ворюгу, а що не твоє, віддай. Власне, стількох слів і стількох лайок, може, й не треба було, бо вже при першому окрику Хінес зіскочив додолу і рванув втіки, і то не Рисю, а таки добрим чвалом, тільки смуга за ним лягла. Санчуш підбіг до свого сірого, обійняв його й промовив «Як же тобі велося, мій сіресенький, мій ріднесенький, маєточку мій милий, товаришу мій любий!» І так уже осла того цілував та голубив, мов то людина була, а осел приймав смирно ті пестощі ласки і словом не озивався. Тут над'їхали й інші подорожні та повіншували Санча з нахідкою. Дон Кіхот же поздоровив його якнайсердечніше і сказав, що попри все те він не касує квитанцій на трьох ослят, за що Санчо, звісно, подякував йому». Поки Санчо і Дон Кіхот розмовляли отак між собою, священник хвалив Доротею, що як-то дотепно вона свою історію вигадала, і коротко говорила, і речі достеменно такі б добирала, як у рицарських романах пишеться. Доротея відповіла, що вона частенько в тих книгах розчитувалась, а от уже деякі провінції лежать та де морські пристані, того не знає гаразд, от і сказала тоді навмання, що в Осуні висадилась. «Я так і подумав», – зауважив священник. «Отож і втрутився зразу, щоб усе влагодити. Та хіба, скажіть, не дивна річ, що сей бідолашний гідаль вірить отак беззастережно всяким вигадкам і небелицям, аби тільки штилем і складом нагадували вони ті баломутні його романи». Так-так, погодився Карденіо. Його легковирність справді нечувана, прямо-таки надзвичайна. Мені здається, що найвигадливіший письменник і навмисно такого не видумав би. Тут іще от яке діло, сказав священник. Наш добрий гідальго плете всякі дурниці тоді тільки, коли йдеться про предмет його божевілля. Як же хто заведе з ним мову про щось інше, він говорить цілком розсудливо, як людина світлого і розважного розуму. І всякий, хто не зачепить його рицарські болячки, визнає його цілком здоровим на умислі. А Дон Кіхот тим часом розпитував Санча далі. «Ну, друже, Пансо, мир і згода, забудьмо всі наші свари і чвари. Ти скажи мені краще, не поминаючи лиха, де, як і коли побачив ти Дульсінею, що вона робила, що ти їй сказав, що вона одрекла, яким був вираз її обличчя, коли вона читала моє послання, хто тобі його переписав. І на всі ці питання, цілком законні цілком резонні в такій оказі, ти маєш відповідати прямо і чесно, не додаючи не вигадуючи нічого зайвого, аби мене потішити, а надто не отбавляючи нічого, аби мені досадити. «Пане», – відповів Санчо, – «по щирості кажучи, ніхто мені того листа не переписував, бо його в мене й не було зовсім». «Так воно і є», – сказав Дон Кіхот, – «бо за два дні по твоїм од'їзді я побачив, що пам'яткова книжка, де я того листа написав, лишилась при мені, і все мене засмутило непомалу, бо я не знав, що ти робитимеш. Я гадав усе, що ти повернешся, як тільки його кинешся». Та такий повернувся б, – отказав Санчо, – якби не витвердив був того листа, коли ваша милость мені його оточитала, та й проказав слово в слові дякові одному, то й списав, та ще й сказав, що, каже, багато листів одлучних через мої руки пройшло, а такого лепського письма зроду не бачив і не читав. А що, Санчо, ти й досі його пам'ятаєш? – спитав Дон Кіхот. Забув уже, пане, – отказав Санчо, бо як продиктував, то вже воно мені без інтересу було. Знаю тільки, що починалось отак – мужоглядна, чи то пак можновладна, синьоро, а кінчалось – твій до самого гробу лицар сумного образу. Ну, а посередині там іще стонадцять усяких серденьок та любоньок та голубоньок.